Jó reggelt! Mikrofonpróba 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6 és 7. Ma a 2017. szeptember 19-e, kedven a pontos idő 4-es perccel múlott 7 óra, tehát 4-jel. Hát az időjárás. Az időjárás olyan, amilyen tudjuk, ha esik az a baj, és ha süt a nap az a baj. Ha Fidesz van, az a baj, ha a szocialisták vannak, azok a bajok. Ha lefekszik velünk az asszony, a 14 éve a liaknak, nem való, az a baj, ha mással akarunk lefeküdni, de az nem akar velünk lefeküdni, az a baj. Ha azt mondjuk, hogy valakinek jó lába van, az rasszizmus, nő rasszizmus, ha nem dicsérik meg a lábát, az a baj. Egyáltalán. És viszont kívánom, ez a Kéfej mindenemt minden, aznapról tudni kell, vagy érdemes a hallgatók és Fiala János műsoraim vagyok, Fiala János. Hát azt nem mondom, hogy az Isten ostora. Ebben a formában ez enyhe túlzás lenne. De van bennem hajlandóság, mondjuk a mai napon igen. Nagyjából 10 perc múlva kapcsolom őknek, Horgas Pétert, aztán beszélgetek Gulyás Mártonnal, aztán Görgényi Mátéval, aztán Hargitai Andrással. A holnap és a holnap utáni nap is többé-kevésbé betelt. Ha volt nem hajlandóság, Naurácsi és Tibor kiválása okán arra, hogy pénteken beüljek önökkel és beszélgessünk, azt tegnap önök elvették. Hallgató nélkül nincs műsor. Illetve hát, totálisan értelmetlen. Betelefonáló nélkül van műsor. Nem is elsősorban az zavart, ami tegnap 9 óra után történt, hogy szerencsétlen öreg emberek, akik nem találják a helyüket, azok rajtam köszörülik a csorbát. Hát, Istenem! Biztos leszek én is egyszer majd öreg troll. Betelefonálok a Demcsák Zsuzsához, hogy ígyunk együtt. Szanyi Tiborral hármasban. Nagyon csúnya megjegyzés volt, visszavonom. Az azonban végképpen kiakasztott, ahogy ehhez néhány kommentelő, illetőleg e-mail szerző viszonyult, mely szerint a betelefonálóknak 9 és 10 óra között teljesen igazuk volt, ám milyen kár, hogy öreg hülyék telefonáltak be, és fiatal okosok, mint ők, akik egyébként az e-maileket írták és a kommenteket szerezték, nem telefonáltak be. Nos drága okos kommentelőim és drága e-mail szerzők, Benneteket az így a világán semmi nem akadályozott meg abban, hogy 9 óra után vagy előtte az öreg trollokat fiatal betelefonálókra cseréljétek föl. Gyávaságotok, ahogy egyébként az öreg trollok mögé bújtatok. Hát elég jelentős mértékben kiakasztott, megmondom őszintén, és ez ma 2017, szeptember 19-én, Némileg meg fog látszani a műsoron, alapvetően úgy, hogy a betelefonálás lehetőségét erőteljesen korlátozom. Nem úgy, hogy aki telefonál, nem kerül adásba, mert ilyet nem teszek, de a lehetőséget a betelefonálásra erőteljesen csökkentem. Maga a Kejfe Jancsi annak idején, 2000 októberében, igen, 17. születésnapunk közeleg, Azzal nyerte el sokak tetszését, vagy azzal vívta ki sokak ellenállását, hogy milyen mértékben engedte a hallgatókat megszólaltatni, vagy megszólalni. beleértve hogy én egy liberális ítélészség voltam, Erszéke Julianna Tollából, aki élőben vágott. Már azonban sok kitérő után oda jutottunk, hogy a betelefonálók betelefonálásának minősége, amit egyes szám első személyben én döntök el, hogy milyenek minősítem, nem gondolom, hogy ezt a műsort kevesen hallgatják, és azok mind hülyék. Az, hogy hányan hallgatják, arról fogalmam sincs. A terapeuti betelefonálások kontraproduktívak voltak. Nem azért, mert nem egyeztek az én általam kialakított képpel, mint hogy nem is rendelkeztem kialakított képpel, hanem azért, mert a műsorból alapvetően elvenni akartak, és hozzátenni az igényet a világán semmit. Az pedig, hogy mindazok, akik támogatásokról biztosították őket, valójában mögé bújva az igényet a világán nem akartak semmit se hozzátenni szintén. Az arra bírt engem, hogy nagyjából még 6 percre biztosítsak önöknek arra, hogy betelefonáljanak, és aztán elkezdem a műsort. Természetesen ez a műsor potenciálisan végig megmorad betelefonálós műsornak, amíg szól, és amíg létezik. És ez a műsor nem arról szól, hogy engem kell dicsőíteni, vagy az én véleményemet kell megerősíteni, de annak nem találom értelmét, hogy olyan telefonokat bonyolítsak, mint amilyeneket tegnap sikerült 9 és 10 óra között. Ma 2017. szeptember 19-e ked van, és 9 perccel reggel 7 óra, ez a KFJ Minden, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes, a hallgatók és fiala János műsora, immáron a 9800 frekvencián nem tudom, hogy hírét vitték ki -e a szomszédoknak, hogy szól ismét a KFJ Jancsi. 9 fok van attól függvényében, hogy valaki magaslatról indul, vagy a síkságról esik az eső, ez meglátszik a közlekedésen, közlekedjenek óvatosan, buszmegállóban álljanak távol a úttestől, hogyha netán bedöcsen a busz, akkor az a vízár, amit kelt, az ne elsősorban az önök nyakában, hanem az önök előtt állók nyakába zuhanyom. Itt hívom fel szíves figyelmüket, hogy jövő héten, hétfőn, 25-én ismét lesz nagyon messziről jött ember az Aquarium Club volt bárjában, tehát 25-én hétfőn, hogy hétkor vagy fél nyolc, kor azt az elkövetkezendő napokban megmondom, de minden esetre a hétfő takarítsák ki, ha másokból nem azért, mert találkozhatnak Bakásti Bossettekedővel és Filipov Gáborral, mellesleg én is ott leszek. A témát nem mondanám meg, mert nincs értelme. Két hét múlva a média szabadságról lesz szó, a média helyzetéről, valamint ezt összekötöm a Kejfejáncsi 17. születésnapjával, tehát külön eseményt erre nem szervezek. Szeptember 25-e, hétfő, 7 hét vagy fél 8 klub volt, bár nagyon messziről jött ember, amely felmondja az evidenciákat és belelát az önök lelkébe, annak érdekében, hogy aztán önök is jól lássanak és eldobhassák szemüvegüket. 25 7 -e, hétfő, 7 hét vagy fél 8 óra, ezt még megmondtam. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. Nagyjából 4 percük van, vagy 5 0 1 489 0999 és 0 ez a két elérhetőségem telefonon e-mail címen dörö.fi alajanos kukac gmail.com elmondom még egyszer 0 489 és 0 3 figyelek a van A telefonálásról. Tisztelt magyar állampolgárok! A kormány egyik meghatározó politikusa német szilárda a Nemzetbiztonsági Bizottság alelnöke. Titkosszolgálati információkra alapozva három magyar állampolgárt vágó Gábor, Gúlyás Márton és Iringárpádot név szerint vádolt meg, hogy ők lennének az elkövetkezendő hónapok utcai zavargásainak szervezői. Hazug, méltatlan és minden alapot nélkülöző, meggondolatlan nyilatkozatával a szolgálatok munkájára és árnyékot vetett, és kontrollálhatatlanul veszélyes helyzetbe hozta a megnevezetteket. Mi az alapvető demokratikus európai jogokban bízó és azokat elváró magyar állampolgárok tiltakozunk az ilyen és hasonló kinyilatkoztatások, gyanúsítgatások és félelemkértések ellen, ezért egyértelműen kifejezzük, szolidárisak vagyunk három honfitársunkkal, őszintén bízunk a szolgálatok függetlenségében, és hogy valóban képesek megvédeni minket a provokációtól és minden fenyegetéstől, amely kockáztatja a magyar állampolgárok testi épségét. Ezért 2017. szeptember 18-án ez tegnap volt, délután fél hatkor a Falkmíksa utca 911 es szám ellen ellen mellett. És viszont kívánom az Alkotmányvédelmi Hivatal és a Szolidaritási Gyűlést hirdetünk és törölve, amelyre várunk minden békés, jószándékva ember. Mutassuk meg, hogy nem félünk, hogy normális közállapotokat követelünk, hogy a gyűlöltkeltésnek nincs hatalma felettünk. Kicsőnk. Jó reggelt. Lát? Péter van a vonalban, azt hitták, hogy csendes, méltó megemlékezés volt tegnap. De mit gondolsz erről elmondani, miközben a miketünk beszélgetése a Gulyás Mártonnal folytatott beszélgetésnek, vagy beszélget, interjúnak, nézőpont kérdése, a bevezetője, a nyitánya? Mm -hmm. Hát tegnap ő, találkoztunk a, a Falkmiksa utcában. Az ugye ez ott hivata, az agóra? Ez nem az agóra. Ez az agóra ez mellett, ez az mellett van. van? Hát amennyiben a Falkmiksa utca az alkotmány utcához képest így, mellette. Hát így. úgy, igen. igen. Hát egy olyan 560 600 méterre. Oké, okay. igen. És uh, ugye ez az, az alkotmányvédelmi hivatal, előtt volt ez a rendezvény, majd ez a gyülekezés, és én is úgy éreztem, hogy egy nagyon jó, jó hangulatú, szerintem jó beszédek voltak, jó, jó volt utána beszélgetni többekkel, szóval szerintem ez teljesen rendben volt. Mit célzott? Tulajdonképpen egy, egy nagyon diszkrét jeladás, vagy, vagy hangadás, hogy uh, itt azért három magyar állampolgárt uh, nagyon nem terem és uh, ostoba módon uh, a Nemzetbiztonsági bizottság elnöke Német-Szilárd uh, névvel nevezett, mint az őszi utcai zavargások uh, szervezői. És én azt gondolom, hogy itt egy olyan ugye, ahogy szokták mondani, egy olyan szintlépés történt, amire azt gondolom, hogy mindenképp fel kellett hívni a figyelmet. Uh, erre egyébként a magától nem jön uh, Nem tudom. Nem tudom, lehet. Csak ez egy, ez egy második kérdés. Én mind a három embert ismerem. Azt hiszem, hogy mondhatom, hogy jóba vagyunk. A Silingárpád ugye rá kollégám is. És uh, és én valahogy azt gondoltam, hogy ez, ez baráti, emberi kollégális kötelességem hogy egy, egy ilyen rendezvényt vagy, vagy demonstrációt összehozak. Illetve még ami szerintem elég fontos, hogy, hogy mondjuk abból a hogy mondjam, abból a, a, abból az attitűdből, hogy, hogy, hogy itt azért van egy, egy olyan társaság még, akik akik rendkívül kellemetlen, akiket rendkívül kellem a helyzetbe hozott német szület, nevezetesen a, hát maguk a, a biztonsági szolgálatok. Tehát a biztonsági Igen, szolgálatok álljanak ki saját magukért, ha akarnak? Szerintem nem. Hát ott ugyanúgy emberek, magyar állampolgárok <gül> dolgoznak egyfelől, másfelől meg, hogyha én azt mondom, hogy, hogy és én ezt is gondolom, hogy a, a szolgálatoknak, a titkos szolgálatoknak, Uh, igenis van értelme, fontos, uh, a, a nemzetbiztonsággal nem lehet szórakozni, akkor akkor ez. ez Jó, de például volt valaki, szó. aki ebből a szolgálatból egy felszólalt? Nem, nem, nem, nem. Hát, hogy mondjam, azért, azért a, a realitás talaján, de se a, Itt meg kell, hogy álljunk, Péter, mert mi, mit a... nevezünk a realitás talajának? Ugye a realitás talaj ma, nem más, mint maga Magyarország. Függetlenül, hogy az Agórán vagyunk, Igen. itt vagyunk, a Stregová utcán vagyunk, Igen. vagy Igen. bárhol máshol. Igen. E és mi nem tegnap kezdtünk el beszélgetni. Nem. E még egy apró kérdés, hogy az érintettek Igen. ott voltak e Nem. É illetve e aztán e Marci, Gulyás Marci oda jött, e láttam közben, de én nem hívtam őket. E egy... Igen, ilyen értem az alkotmányi, eh, védelmi Hivatal vagy bármilyen más szolgálatok embereit sem hiszem, hiszen mellettük álltunk ki, velük voltunk szolidárisak. Erről szólt egyébként a tegnapi demonstráció. Igen, ez, ez egyértelmű, csak kíváncsi voltam, hogy ezt te milyen szavakkal fogalmazod meg, különös igen. tekintettel, hogy szintet ugye nem gondolok lépni, bár ugye itt az esemény kapcsán ugye hát, folyamatosan ugye, szintlépésről van szó. Hít... János, bocsánat, itt azért, tehát addig, amíg migrásozás van, sorosozás van, civilezés van, stb., addig az egy megfoghatatlan massza. Ettől a pillanatok kezdve, hogy három állampolgárt, mondjuk így a, a, a civil társadalom három jeles képviselőjét megnevezi egy felelős politikus, Ettől kezdve igenis, és ez is azt gondolom a magyar realitáshoz tartozik, igenis ők konkrét fizikai veszélybe kerülnek, egyszerűen azáltal, mert tudjuk jól, hogy vannak ma Magyarországon és a világ más országaiban is olyan emberek, akik frustráció, félelem bizonyítanak. Ebben, ebben minimálisan sem fogok veled vitatkozni, be Na hát ennyi, ennyi, és mivel én ezt személyesen megtapasztaltam, hogy milyen érzés az, amikor valami miatt atrocitás érje az ember, azt gondoltam, hogy hát ha valakinek, akkor nekem kutya kötelessége meg ilyen Ismerem az érzést, velem fejljen. is megtörtént nem tegnap, hanem tegnap előtt, Igen. de azt kérdezem tőled e, szokott módon, hogy én jól feltételezem-e azt, hogyha színháznak vennénk ezt az országot? Igen. E, azt, amilyen módon működik, azt, amilyen módon előadásokat előállít. Igen. akkor abban te nem lennél díszlettervező. Mert? Hát, hogy nem értesz egyet annak a színháznak a műsorpolitikájával. Hát... A kérdés valójában arra, arra vonatkozik, um, és ez az elvtárs mellettet szólok, nem ellened független attól, Igen. hogy szokásos vitatkozós módunkon Igen. adjuk elő programunkat, mint az Oleg Protapopov és párja. Igen hogyha ez egyáltalán még mond valakinek valamit, hogy bennem azért csendben, vagy kevésbé csendben egyfolytában ott van a változtatással kapcsolatos gondolat, hogy mit, hogyan lehetne elérni, és az van bennem, hogy vajon az egér milyen mértékben van tisztában azzal, hogy egy labirintusban van, és valaki kísérletezik vele, nem gondolom, hogy mi egy labirintusban volnánk, és kísérleteznének velünk. De azt gondolom, hogy az a mód ahogy te meg én, vagy maradjunk abban, hogy te tiltakozol és megpróbálod keresni azt az utat, ami ebből kivezet, az a privát életedben már rég vezetett volna. Azt is tudom, hogy az analógia rossz. Az analógia itt ugye úgy áll meg, hogy az ember ezt az országot elhagyja, amire azt szokták sokkal mondani, hogy de menjenek el azok, most nem szeretnék helyet válaszolni, Igen. csak azt mondom, Igen. hogy privátim. Én azt feltételezem, hogy te abban a színházban ahol most rendez előadást az ellen, ahogy a színház működik, hosszú távon nem dolgoznál. És hogyha ez a példa fogható, akkor azt kérdezem tőled, hogy maga az egész, az el tud -e de képzelni, hogy 98 évesen is így fogsz eljárni, miközben a világ ugyanez lesz. Szemben a színházzal, ahol uh -huh. mindig lesznek emberek, akiknek nem fog tetszenni, amit csinálsz, de annak a művészi szabadsága, és az, ahogy működik, az más rófra jár. Uh -huh. Figyelj, hogyha megpróbáljuk ezen -e -e az analógián maradni. Szóval, hogy én, én egyrészt én azt gondolom, hogy egy tegnap is, és én, én nem gondolom azt, hogy én valaha valaki vagy valami ellen voltam, különösen nem az ország ellen. Tehát ez, ez biztos egy nagyon fontos alapvetés, ezt tegnap a presti srácok is próbálta kihúzni, de nem biztos, hogy nem valami ellen van ez az egész. De hogy és... nem, az ellen a közösség ellen van, amelynek ah, egy képviselője megengedte magára. De nem ellene. Ez nagyon fontos ellene. Hát akkor Most ilyen alapon nem... úgy mellette vagy, mint ahogy én mellette, tehát hogy elvtársérted jöttem tehát, hogy nem az ellened. A baj, igen, az a baj, hogy és akkor ne, nevezzük konkrétan a dolgot. Az, amit német Filárd csinált, tudatosan vagy tudatalban, nekem nem dolgom ezt eltönteni. Az, az az, az neki is rossz lesz, nagyon rossz lesz. De akkor mi nem, a... nem őt hívjátok megbeszélgetni? Azért én nagyon szívesen beszélek vele, tehát e, e, ennek semmi akadálya, de e, az, tehát hogy ezek a mondatok, és, és konkrétan, amikor három i, e, ilyen ember, mondom ráadásul az egyik kollégám, nem, én még egyszer mondom, én ebben nem, nem. vitatkozom vele, csak azt kérdezik tőled, mondom, hogy, hogy alkalmas szám, hogy eszközzele ez... védekezele ellene, miközben mondhat, kérdezett hát, szóval visszajön. Honnan, jel... honnan a frantból tudjam, hogy alkalmasább vagy sem? E ezek az eszközeim vannak. Semmi más eszközön, de nem csak nekem, bárkinek. Tehát én direkt nem tüntetést, nem valami ellen szerveztem. Akartam hangot adni. És nagyon fontos, hogy ez a három ember érezze azt, mert fordított esetben vagy vagy, vagy, vagy, vagy ha úgy hozza a sors, akkor én is szeretném ezt, hogy, hogy legyen néhány ember, akire számíthatok. És, és tegnap ott volt két-háromszáz ember, és szerintem ez baromi jó, hogy ez a három ember tudhatja azt, hogy na ennyi ember biztos van, akire számíthatok, ha bajba kerülök. Ez az egyik. A bajba másik, kerülsz hogy... milyen módon, hiszen nem rólad van szó, nem az országról, illetve Már most nem... három emberről. A gépénye hát, a börtönből Akkor bármikor, bármikor, bármikor hozhatja hogy én is valami hasonló helyzetbe kerülök. Hát ez nem, nem Igen, lehet, de van egy pillanat, amikor az embernek a szolidaritás kevés. Tehát amikor az embernek kicsi a cipője, akkor nagyon jó, hogyha sziszegnek mellette mások is, akkor egy nagyobb cipőre van szükség. Hát igen, na de akkor is először ezt meg kell tenni. De meddig tart az először? Nem, nem tudom, János, hát ezt... ezt Azt mondom, most, Péter, most te egy színházban, egy színházban, Igen. ha élennék a színházigazgató, és úgy viselkednék, Igen. mint a német szilárd, akkor nem akarná dolgozni abban a színházban, vagy mindent elkövetnél annak érdekében, hogy nem legyen a színházigazgató? Ö, e, hát ez, ez az egyik út, de mondjuk itt ebben a, az ország tekintetében Egyrészt az volna, hogy ez valamennyi közös országa, és amit szerettem volna mondani, hogy, hogy, hogy miért rossz ez Német-Szilárdnak. Nem csak azért, mert, és most természetesen nem csak Német-Szilárdról van szó. Tehát, hogy az ilyen megnyilatkozások, azok, azok mindig egy-egy szálat egy-egy ilyen, nem tudom, ilyen tartócsavart kihúz, kihúznak abból a szövetből, anyagból, ami. Amíg... értem, Péter, de te nem a némeszilárd védőügyvédje vagy. Nem, nem, nem. De hadd, hadd mondjam... Végig. És ápolója Tehát, hogy. Nem, nem, nem, nem, persze. Bár azért szerintem színházan nagyon sok mindent lehet ápolni. Szóval, hogy, hogy, hogy nem... Tehát, hogy amikor egy, -egy ilyen mondat elhangzik, egy-egy ilyen ö, ö, történés van, akkor, akkor a ahogy szokták mondani, a társadalomnak az a nagyon vékony és nagyon sok helyen elszakadt szövet, ez tovább Oké, okay, Péter, de egy kérdést ez... engedjél meg, ami most jutott Igen. az eszembe. Mi van akkor, hogyha a Fidesznek, a német Szilárd, a civileknek, a Gulyás Mártonnyi, és valójában Igen. semmi más a dolog, mint provokáció. Igen, de mit szokták akkor hadd kérdezni, amikor a gyereket provokál valamiért, akkor mit csinálsz? Hát egy ideig Ideig próbálsz vele beszélni, próbál, amikor teljesen nyilvánvaló. Csak az a kérdés, hogy mennyi a, hogy ideig? Nagyon jól beszélsz. Hát igen, és akkor, és akkor egyszer csak mit csinálsz? Hát utána el... tőle, biztosítom hát, azt, hogy. Vagy, érhet... elválsz, vagy, vagy az indulatod oda vezet, hogy rácsapsz a kezére, amikor nem tudod elmondani, hogy olyan már a konnektorba, mert meg fogja rázni. Hát egy í... tehát hogy, hogy melyik az a pont, amikor rácsapsz a kezére. Sokszor elmondod, ne nyúj bele, ne, rossz lesz. Nekem is rossz lesz, neked is rossz lesz. Most, hogyha ezt nem érti, és nyúl bele akkor konnektól, is közben néz rá, Nekem hogy... egy felnőtt lányom van, én már nem csapok a kézére, külös tekintete arra, de, hogy fizikailag tőlem távol. Nyilván voltak ilyen pillanatok... Igen, de a német Szilárd és a Gulyás nem. nem kicsik. Hát, azért azt gondolom, hogy, hogy ebben van valami infantilizmus, amit... Van infantilizmus, de ez felnőtt emberek infantilizmus-a, Péter. Hát igen, na most csak a... a Mit a csinálsz akkor majd, amikor a te gyereked, a legnagyobb gyereket hány éves? 15. Oké. Határeset. Mi van akkor, ha ő azt mondja, hogy elmegy forradalmat csinálni? Mert hogy a haverok mondták, hogy dobjanak be egy követ a nem tudom hova, és akkor bezárod majd a szobába? Hagyjátlán megmondja, hogy hova megy. Hát igen. Így van. Ez egy nagyon fontos kérdés. Nem tudom, nem tudok erre, őszintén nem tudok válaszolni, mert, mert el tudom képzelni, hogy azt mondom, hogy figyelj, vigyél magaddal. Nem tudom. Nem hát tudom. lehetséges, hát... de lehet, hogy nem akar magával vinni. És ha vele mész, akkor mit csinálsz? Fogod majd a kezét, hogy amikor a kezében lesz a féltégla, akkor ne érjel a kirakat üvegét? Nem tudom, lehet, lehet, nem, tényleg, Ö összítem mondom, nem tudom, ez nagyon sokszor az ember ott helyben improvizál, nem is biztos, hogy a legjobbat választja. Igen, csak én azt gondolom, ez hogy... nagyon jó lenne eljutni a odáig, vagy nagyon jó lenne elkerülni a, a, a féltéglát, de, a hogy mondjam, azért ezt tudjuk jól, hogy a történelem azért nem... nem nem kávéskanállal mér. Hát Hozzátéve, működjön. hogy ugye az az esemény, amit te szerveztél az Erzsébet-hídnál, ott Vágó Gábor és Gulyás Márton a maga módján szervezett az idézőjelben olyan csapatokat, amelyeknek a működése kapcsán te nem biztos, hogy mindenkinek a kezét fogod majd fogni, vagy tudod... Én nem fogni. szerveztem semmit az Erzsébet-hídnál, bocsánat. Hát a, a tettek ideje az egy, az egy... Ja, ja, ja, hogy arra Igen. Hozz, igen. igen, igen. Tehát de ott, az, is egy, az is egy nagyon békés beszélgetés az volt. Az egy békés beszélgetés volt, de ott elhangzottak olyan mondatok Igen. a te jelenlétedben, vagy távol létedben, hiszen különböző Igen. helyszínek voltak, ahol Igen. szóba került az, hogy igenis jöjjenek létre, ez a szabadcsapatok, ez az én fogalmazásom volt, és lehet, hogy nem helyén való túlzó volt. Nem, tényleg nem az, mert a szabadcsapatok az más, más kérdéset, Én biztos vagyok benne, hogy se a és nem mondott ilyet. Mind a két embert, azt hiszem, hogy viszonylag jól ismerem, nagyon tudatosan és nagyon, nagyon fegyelmezetten e, figyelnek a, a jogában. A Gulyás már azért nem lehet pontosan tudni, mikor szakad el nála a cérna, miközben te nem vagy az apja, én se, és egyébként Igen. jogosan szakadni el a cérna, csak a következményekkel hát. is számolni kell. Ez így van. Tegnap, mondom, még egyszer a Pesti srácok kérdezték, hogy, hogy egyetértek-e azzal, hogy a, a Marci megdobta a, a palotát, és én azt, azt kell mondjam, hogy igen, mert, mert teljesen normális emberi reakcióval volt, és azt gondolom, hogy igen, erre föl kell készülni, hogy lesznek ilyenek. De hogy miért, miért jönnek ezek az emberi reakciók? Mi, miből jönnek ezek a teljesen normális indulatok? Hát azért... A, a, az indulatokat, azokat nem önmagába kell nézni, hogy egyszer csak úgy valaki fölkelési, de indulatos lesz. Hát egy ideig lehet provokálni. De hát azért mondja, ezt így önmagában nem... Jó, lehet de te nem biztos, hogy bíróságítélet élet, után elmennél azokba a szerkesztőségekbe demonstrálni, amelyek egyébként ennek a hírét nem vitték el? Hát, nem tudom. Én azért... Ott voltam? Márhol? A szerkesztőségekben? Igen. Vagy adatszékházába. Itt abba kell, hogy hagyjuk, meg következik Gulyás Márton. Azt kérdezem tőled, hogy ha a technika megengedi, akarsz neki két mondatot mondani? Mint egy ilyen váltóbot, vagy szia, vagy valami, vagy ne legyünk. Igen, igen, <tos> mert már jó. tegnap este kereszt. Jó, kis türelmedet kérem. Köszönöm Küldök rá egy sms kis türelmetet kérem! 730-ban egyeztünk meg, lettek 730-ban, most 734 van. Még mindig a türelmedet. A hívom, nem veszi föl. Változatlan a türelmedet kérem, Peter. Egy hahót már ráküldtem, ezt szoktam írni, most elküldök még egy hahót, hahó kettő. Értem, ezen a telefonon, hogy mással beszéltet, jelez. Két változatlan a türelmedet, az összes telefonos kisasszony, aki én vagyok, mint telefonál. Háromnál abba fogom hagyni. Péter földi van még egyszer, az előbb már felhívott, akkor most megkérdezem, hogy mi a helyzet. Próbálok elérni a telefonodon, de az mással beszéltetél, ez egy folytában. Az rendben van, de ez az én telefonom, tehát ezen nem fogunk tudni bonyolítani beszélgetés. és most lerakom, és megpróbálok fölhívni a rádió telefonján. El kell, hogy köszönjük tőle, mert fogalmam nincs, hogy ez, mert ez a másik telefon, ez meg másra beszéltet jelez. Elnézést. települ az nem működik. Bát, most nem nem, mert nem működik. Elnézést, lehetséges, hogy korábban a horgassal beszéltem, és szerettelek volna téged összekötni velem, hogy ő beszélt volna veled, de az a telefon az álda másra beszéltet jelzett, közben te se vetted föl, de most kipróbáltam a saját telefonomon, és azon sem működik, már pedig dolgozhatom bármilyen rádióban, az nem engedheti meg magának az, hogy ilyen technikai színvonalon legyen. Elnézést kérek. Azt kérdeztem a horgastól a legvégén, ugye nekik volt tegnap egy, nem az agórán, hanem amellett egy rendezvényük, amely a Szolidaritásáról biztosított téged és másik két társadat, hogy mi van akkor, hogyha német Szilárd a Fidesznek ugyanolyan Gulyás Mártonja, mint amilyen Gulyás Mártonja vagy te saját magadnak? Hú, János, azért hallod. <laughs> Jó a kezdés. Elkeres, és köszöntöm a hallgatókat. Szé Szép éleget mindenkinek. És Kérlek, értelmezze ezt a kérdést, hogy lehetnék én úgy újásmásznám magamnak, mint német szilárd a Fidesznek? Igen, hát, hogy, hogy, hogy ő, ő, ő, egy, ő a maga nemében egy ugyanolyan emberre. Hát ezt ennél pontosabban nem tudnám meghatározni, mert akkor ugye meg kéne határoznalak téged is, de téged se tudnak meghatározni. Hát tudja, hogy rengeteg dolog, amit nem tud meghatározni, hát nem tudjuk meghatározni a fizikai csomó folyamat, tehát nem tud meghatározni egy csomó mindent az élővilágban. Tehát mi valóban ebből a Német szüler ugyanúgy egyedül is megismételt, mint bármely teremtmény a jóistennek, vagy az evolúciónak. Tehát ebből a szempontból igazad van, de akkor ugyanannyira német szüler, mennyire fiatal János Fiala János, és akkor bele egy ilyen. De, de, de, a, a, igen, az a, az a kérdés, hogy én képviselek-e bármit, illetőleg, miközben vitathatatlan, ugye a Nemzetbiztonsági Bizottságnak a második embere. Um, Tekinthető-e úgy, mint az osztályfőnöknek a helyettese, aki az osztályfőnököt képviseli? Vagy egy ilyen magányos kalandor? Hát nyilván nem egy magányos kalandor, hát ő, és nem kell a hogy az év a Fidesz-nek az alelnök ebben a szempontból nyilvánvalóan egy lehetetesen fontos pozícióban élő ember, aki nem önmagában cselekedett, hanem nyilván egy fontos és jól elterült stratégia részeként, tehát hogy nem hogy ezeket a feladatokat hogy osztják ki, és nem véletlenül sem is beszélt erről a kérdésről egyébként, olyan nyíltsággal, mint amilyen nyíltsággal ő beszélt erről. Tehát hiszen, mint egy. Öm, de egy a mélységét lehet... tekintve az ő szövegeinek azért az gázló mélység volt, tehát ez boka volt. Hát, o, nem, o, azt o, mondom, lehet, hogy, nem azt mondom, hogy ne, Nem azt mondom, hogy nem szeretném relativizálni, nagyon. Kicsit képes lennék rá. Én teljesen képes lennék rá, ugyanis nyilvánvalóan ugye az alapvető az én, hogy azt mondani, hogy. hogy, hogy tehát Közel van a farkas, közel van a farkas, de farkas tényleg akkor kell kiálltani, amikor konkrétan megjelenik. Tehát amikor még csak így és azt lehet látni, hogy. Jó, az a kérdés, hogy a, hogy a német szilát e Az a kérdés persze, hogy te farkas vagy. Hát én nem. Tehát mondjam, én nem az államhatalom semmilyen szempontból nem. De nincs a kedben, nincsen a ember semmi olyan ö, hatalom, ami, amit egyébként akár választok adok, vagy, vagy akár mondjuk én vídi fel, hogy én egyszerű állampolgár vagyok. ez nem egy egyszerű állampolgár, vagy egy választott tisztségviselő. Ráadásul fontos szerepeket töltve a választó tisztségeim is, tehát ne a brutális erősségű hatalom koncentrálódik, ha ő áll ki és mond valamit, akkor azért illik valamit reagálni, ugyanakkor azt is gondolom, hogy nem kell ezt túlszújni tekintettel arra, hogy van ennek a országéppen egy problémája, nem feltétlenül én a vágó Gábor, hogy a Silling-Gárpád által alakult nemzeti biztonsági kockázat a legjelentősebb, nem viszont én mondjuk az ország ezer top problémája között, lehet erről aki más véleménye van, őrgémek szilárd, de úgy szerintem az mindenképpen látszik, hogy az egész taktikát alapvetően arról szól, hogy a nyilvánosságot mindenképpen a saját igényei szerint alakítani, és ahhoz idomítani mindenkit, hiszen az elmúlt egy héten én gyakran másról sem beszélek. A különböző orgánoknak, egy különösen Jó, ha én egyébként. Én miért bar... nem vagyok, miért nem vagyok? Nem, nem, nem, ha, ez ha, a... nem, ez, ezzel már túl is teszünk a Ha én a barátod lennék, vagy rokonod, akkor nyilvánvalóan e, azt mondanám a német szilárdnak, hogy abban az esetben, hogyha neked egy hajat száll a görbül az elkövetkezendő mondjuk három hónapban, azt én összefüggésbe fogom hozni azzal, amit ő mondott, és abból nem ulas lesz. Tehát kétszer is gondolja meg, hogy mit mond rólad, mert miután, és ebben a Misesi Csbálland, teljesen igaza volt, ő beszélt erről először, amit én hallottam a klubrádióban, és azt mondta, hogy ennek az egésznek nincs jelentősége, tehát azt honnan lehet tudni, hogy te milyen közegben jelentsz meg, ott hirtelen felismernek, azt mondják, de hát ez volt a plakáton, van Gulyás Márton, hogy jól behúzunk neki egyet, fogalmunk nincs, hogy kicsoda, de irítáló pali. Felhívta rá figyelmünket, pártunk és kormányunk egy fontos embere, jól megleckéztetjük, márpedig az biztos? hogy erre te nincs olyan dolog, amivel kapcsolatban rászolgálnál. Ha valamire rászolgálsz, akkor, akkor ott, a, ott helyben, e, ha retem, e, történik valami, ott helyben lehet ezt elintézni, mint férfi a férfival, vagy pedig azt a bíróság kell, hogy elintézze. Az, hogy egy fenyegetés, vagy hogy egy ilyen figyelemfelhívás, megfelelő rész aláhúzandó lehetővé tegyen fizikai atrocitást veled, vagy bármelyik más két emberrel szemben, ez egy olyan dolog, amit egyébként nem lehet tűrni. És nyilván valójában az ember ilyenkor az utcán, vagy bárhol úgy közlekedik, hogy amikor felé fordulnak, akkor abban ez benne van. Rövid ideig voltam ilyen kriminalizált személy, én ezt így éltem meg. Gondolom, te is így éled meg. Én ezt úgy, próbálom nem túl ö, farázni. Tehát én azt gondolom, hogy... egy nagyon konkrét kérdés. Téged valaha vertek már meg, de amikor úgy azt mondom, amit a filmekben lehet látni, összegömbőrsz és rugdosnak, ez egyébként lehet gyerekkorodban, vagy később, vagy erről nem akarsz beszélni. Ilyen, ilyen, ilyen brutális fizikai bántanodágon szerencsére nem volt meg részlem, igen. A legsúlyosabb az volt, amiről a média is beszámolt, vagy volt más? Nem, nem, nem azért, azért, azért volt készgyelenek koromban És verekedés, részben, de azért azok egyrészt gyerekkori élmények voltak, másrészt meg azért gyerekek közötti verekedés, az nem tud feltétlenül olyan súlyú lenni, hogy hogy, hogy egy ilyen élmény, amit miről most már el milyen mértékben vagy tisztában azzal, mert egy felnőtt ember benyomását kelted, hogy egyébként mindaz, amit te csinálsz, az milyen reakciót tud kiváltani, és mennyire vagy felkészülve rá, ezt azért kérdezem tőled, mert nekem van egy prepotens hallgatóm, aki elviselhetetlen, de ugyanakkor nagyon sok szempontból nagyon is elviselhető, és ő például Horváth Péternek hívják, ő beszámolt arról, hogy volt olyan, hogy elment demonstrációra, és akkor magával vitte a pótszeművegét, mert tudta, hogy ami rajta van, az el fog törni. Te milyen mértékben az vagy én... tisztában azzal, hogy te egyébként a viselkedéseddel mit tudsz kiváltani emberekből? Függetlenül attól, hogy azok fideszesek, MSZP-sek, a Fiala vagy, a Horgas Péter. Hát én azt hiszem, hogy föl azt, a tetteimnek a következményét, még azokat a következményét is, amelyeket ilyen indirekt módon okozhat, vagy válhatsz ki. Ezzel együtt nyilván az ember életük meglepetések, de hogy mondjam, én sem próbálok úgy élni, hogy... hogy én nem keresem azokat a szituációkat, úgyhogy lehet balhét kirobbantani, hogyan lehet embereket, esetleg tényleg ilyen komolyabb agresszió. De ha de már itt tartunk, majd... miközben a beszélgetésegérés ilyen szokott lenni, azért, ha átgondoljuk a te e, megnyilvánulásaidat, akkor azoknak a zöme megtervezett. Tehát nem arról van szó, hogy te valahol vagy, felháborodsz és hirtelen behúzol valakinek, hanem történik valami, és arra te felépítesz egy eseményt. Én ezt azért többi kebbé jól látom, ugye? Hát igen, tehát ez, ez fontos, hogy a polgárényedetlenség, az előszakmétes ellenállás, aminek én híve vagyok, az, az alapvetően ugye a szóli tervez meg azt, hogy milyen módon próbálsz a hatalommal szembeszállni, és hogy amikor szembeszállsz, akkor legyen azzal, hogy milyen következményeket múlva magadra, az eszközöket, amiket használsz, hogyan lehet adott akár erre és használni, tehát ne nagy számadást. Ez számadás ígyben számadás tudatos pali vagy, vagy tadulod? Hát szintem a tudatosságot tanulja az ember, vagy, és én remélem, hogy, hogy, hogy, hogy ebben tudok. Menj, hogyan választott ki azokat az eseményeket, amelyekkel kapcsolatban, vagy azokat a megnyilvánulásokat, amelyekkel szemben te a magad módján, vagy többekkel a magad módján felépsz. Um, ez mostanában egy kicsit még szerintem, mert most a csináljuk a Közös Ország Mozgalmat, ugye ott, ott van egy polgári polgáringedetlenségi szakasz, és ott, ott elég tudatosan választjuk ki azt, hogy pontosan milyen akciókat és milyen, szélokat fogunk majd fajtani, de, de korábban is azért azt mondom, hogy nem volt tehát olyan értelebb próbáltam reagálni, amelyre vagy személyes indítatásom, pedig azt éreztem, hogy a tehát a személyes indítatásom volt, hogy azt éreztem, hogy olyan súlyak, hogy, hogy a csöndben maradás az nagyobb kockázat, mint mondjuk az, hogyha az ott esetben fajta szabásértési eljárást is maga utámonó akciót Az, amit te művelsz, az valójában a magam módján fogalmazok a tévedés maximális kockázatával, de itt vagy te, aki mindjárt kijavítasz. Nem feltétlenül a javítás szándékával léj fel először, hanem a figyelemfelhívás eszközével él, hogy emberek, itt van valami, ezt vegyétek észre. Én ezt jól látom? Hát a kettő szerintem összefületett, hogy valami rá, ami fontos, és egyébként kívül esik az emberek figyelemfelhívása, szeriból a figyelmet, akkor az már a javítás, mert arról szólak A kettő nem feltétlenül szépen... jár együtt. Beleértve, hogy akció reakció, ugye nekem az egyik kedvenc novellában arról szól, hogy a súlytalanság állapotában az ember hogyan viselkedjen, mert hogyha túl erősen mozdul, akkor a falról is ugyanolyan mértékben perdül le, ez az entrópia kötetben van emlékezetem szerint, de lehet, hogy tévedek. Tisztában vagy-e azzal, vagy mennyire foglalkoztat az téged, hogy a te reakcióid, amelyek alapvetően reakció, tehát nem te vagy az, akire reagálnak, a te, nem, te vagy az, ki valamire reagál, hogy az milyen reakciókat szül? Hát ez része a stratégiának. Tehát azt gondolom, hogy ezt mindenki, aki mondjuk polgányérletlenségre vagy erőszakot is adja a fejét, annak ezeket miért kell. Én ezt értem, tehát te, te, te, te ezügyben elégedett vagy -e azokkal a reakciókkal, amelyeket a te reakcióit kiváltanak? Hát azt gondolom, hogy például mondjuk a tavaszi Sándor Palotas akció, az mindenképpen azt szerintem azért elhozta, az emberek kevésbé érezték magukat például, leterítve, és kevésbé azt, hogy bár egyébként a Fidesz átnyomta a törvényt, bár egyébként Áder János aláírta ezt a törvényt, kevésbé azt, hogy egyébként mindenfajta ellenállás nélkül hagytuk ezt, hogy megtegyék velünk magyar társadalomban, magyar néppel. Ott volt szerintem valami olyasfajta helyzeti, azt szeretett érezni, hogy valamifajta erkölcsi győzelmet, mégiscsak sikerült aratniuk az elnyomóink fölött, és ez egy nagyon fontos élmény. Közben rájöttem arra, hogy a rádiót kár volt kárhoztatni, elnézést kérek a rádiótól. Én korábban egy olyan rádióban dolgoztam, ahol fel lehetett hívni két mobil számot egymás mellett. Ez a rádió ez egy olyan rádió, ahol nem lehet felhívni két mobil számot egymás mellett, mert ezt a technika nem teszi lehetővé, tehát csak az működik. hogy ha Péter felhívsz engem 0614890999 illetve egy, akkor még tudsz két szót váltani a már Mártonnal, mert én amikor felhívtam a Gulyást melletted, akkor olyasmére tettem kísérletet, amire ez a rádió jelenleg alkalmatlan, és elnézést kérek a rádiótól, hogy nem voltam tisztában ezen korlátozott képességével, hanem a műsorkészítési hív dolgozott bennem. Péter, ha akarsz élni vele, csak neked áll ez az ajánlat, akkor hajrá, mert hogy ő azt mondta, hogy tegnap találkoztatok, de csak két szót tudtatuk általni, itt lehetett volna egy harmadikat. Mekora elégtétel volt számod? Azt kérdezem, hogy az a, az a bíróságítélet, ami született itt az elmúlt héten, az jogerős? Az azt jelenti, hogy nem fellebeztek? Ez első fokú ítélet, tehát nem jogerős. Akkor ezt valóról rosszul írtak. Nem, mindenhol azt kértem, hogy ez az első fokúítélet. Én ezt értem, nem valóban van szó, hanem hogy valahol. Ja, jó. Tehát, hogy, ö, ezt, ö, ö, mi, mi azért nem fellebbezünk alatt. Itt van, megvan. A perben döntés született, melyben végül az aktivistának adtak igazat. Nem, igazad van, nem, rosszul olvastam. Nem, rosszul olvastam ez az én hibám elnézést. Tehát fellebeztek. Nem, mert tehát, mi, mi megkaptuk azt az ítéletet, amilyet mentünk. Itt maximum a sérelendének a mértékéről lehetne még vitatkozni. De ugye a magyar jogrendnek az a sajátossága, hogyha most és felebeznénk, akkor ez a sérelemdia, amit ítéltek, ez valószínűleg csökkennek. Én ezt értem, de, de valami... az origó vagy a riposz még felebezhet? Hát ők felebezhetnek, úgyhogy azt érzik meg, hogy... Jó, elnézést, rosszul meg, olvastam. Hogy, azt hogy kérdezem ilyen. tőled, hogy ezt téged elég... Nem, nem is azt mondja, hogy elég tétel el. Mit éreztél akkor, amikor a bíró kimondta azt, amit kimondott? Azt, hogy ez korrekt akkor, amikor erről beszámolt X orgánum és Y nem, akkor vajon ugyanazzal a módszerrel éltél el, mint korábban, amikor elmentél oda és a magad módján tulajdonképpen azt se tudom, hogy mi a műfaj felhívtad a figyelmet arra, hogy vagy mi, ez, ez, ez, ez mire volt jó? Ez alatt arra volt jó, hogy igen, jelezzük azt, hogy az, az origó és a riposz két érintett médium nem számolnak be erről a történetre, azt mondja, az a történet van, tehát az, hogy ők nem közlik le azt, hogy perszeztettek, akár első okon is, attól még nem, hogy azt nem besztettek, persze, hogyha egyébként voltak olyan a serények, hogy a szabaduláson napján vagy más napján ezt a volt voltak képesek leközölni, akkor legyenek kedvesek ezt is hasonló serénységgel ö, közölni, egyébként úgy, hogy minden más orgánom ezt leközölteni. Tehát azt gondolom, itt erről volt fel, és nem másról. Egyébként jellemző a fajtájukra, hogy az origó egyébként rögtön másnap Bűnöket, amelyikkel lesz, már szembesített a bíróság és Egyébként tehát az, tovább a további gyakorlásához. Hát, hogyha a kiderül. Te vagy az, Péter? Halló. Szia, Péter, elnézést. Az előbb az én hibám volt, elnézést kérek a rádiótól, és a technikai felszereltség itt jelen pillanatban ennyit tesz lehetővé. Halljátok egymást? Halljátok egymást? Szia, Marci. Szállosz, Péter. Szia, Szia. Na, semmi, csak annyi, hogy tegnap este üldöztük egymást, majd, hogyha vége van, akkor utána beszéljünk. Jó, nagyon De örülök, szoktál, hogy ott így voltál így. tegnap. Hogy? Hogy nagyon örülök, hogy ott voltál tegnap, és akkor majd a riport után, vagy a beszélgetésetek után beszéljünk. Mindenképpen följönök. Szemben. szemben, szemben. Szia, Péter. Köszönöm, szia. De az a kérdés, hogyha az origó vagy a riposzt. Tehát valójában azt kérdezem tőled, hogy te milyen mértékben számolsz az akciói folyamán, amelyek néha hajmeresztőek, de átgondoltak. Attól persze bármikor leeshetsz a kötérrel, de szerintem ebből te is tisztában vagy. Azért a kockázat nagy. Ötös felett van, tízes alatt. Hogy, hogy ki az, akivel, ugye azt mondod, hogy fajtájuk. Ugye én ettől igyekszem magamat mentesíteni, bár nyilvánvalóan indulatosan én is mondok olyan szavakat és mondatokat, amelyek utána megpróbálok korrigálni, lásd a rádiótechnikai helyzet, ami nem teszi lehetővé, hogy két mobil számot hívjak egymás mellett, és akkor mégsem szíthatom őket, amiatt, amivel nekem tisztában kellett lennem. De a kérdés az, hogy nem egy alkalmatlan tárgyon követtél el erőszakot akkor, amikor elmentél oda és felhívtad a figyelmüket arra, amivel egyébként ők is tisztában voltak? És ez ugye általában vonatkozik a te tevékenységedre, hogy milyen mértékben vagy tisztában azzal, hogy azon emberek figyelmét hívod fel, aki a te célközönséged, és ezzel kapcsolatban milyen mértékben hívod fel, vagy uh, rántod magadra mások haragját, akik egyáltalán nem értik azt a műfajt, uh, amit te művelsz, és német szilárd nélkül is viszket a tenyerük. Most én ezzel csak tökéleti példákkal tudok jönni igazából, és nem azért, mert magamat ezekhez a példákhoz hasonlítanám, csak azért, hogy a helyzetet érteni, hogy a kontextusba helyezni. Tehát mikor a szifrazsettek, ablakokat törtek be, és nagyon agresszívnak tűnő módon néztek fel azért, hogy a szavazati jogot kifejezték a nőkre is, akkor az rettetesen agresszívnak és erőszakosnak mm -hmm. mindent. Valójában arról volt szó, hogy egy ilyen társadalommal éltek, ami rendkívül erőszakosan és agresszívan tagadta meg tényleg a legalapvető demokratikus gyakorlását. De te a magad mondják vagy? Nem, nem, nem, nem, én mondom, nem akartam magamat ilyen um, szintű, nem tudom, hogy élni magammal szemben. Csak azt mondom, az, a történeti analógia miatt mondom, tehát hogy ha valami... Jó, de nem ugyanolyan e... dolog az, hogy te elmész és teleplakatírozod, mint hogy a Momentum elment és megpróbált a számon kérni az újságíróan azt, amit tesz, e, amivel kapcsolatban ők elégedettek voltak, e, én pedig azt éreztem, hogy az egész nagyon robb, kínos és kontraproduktív. A kínos az, az mondjuk legyen másodlagos, de hogy kontraproduktív. De a Momentumnak az az szemben lehet, hogy föl lehet hozni, retorikai... E kritikákat és így tovább, de szerintem ez egy teljesen arányos és méltáros akció volt. A Fekete Győr nem gázolt bele. Én nem vezetek egy kitűságról, bocsánat, a Fidesz sajtószájának alvállalkoznának bármilyen módon sem a lelkismeretében, vagy, a, vagy az emberi méltóságával, A lelkismeretében lehet, hogy -e belegázolt be, amit szerintem egy helyes cselekedet egy ilyen helyzetben. Néznék el azokat a cikkeket, amiket lehoztak róla. Tehát néznék el azokat a cikkeket, amiket ezek egyébként írnak, nap napbúznak, és nem arról kell beszélni, hogy én vagy a Momentum milyen botrányt okozunk, hanem arról kell beszélni, hogy miféle botrány az egyébként, hogy egy egymillió ember éri el ezeket a cikkeket, amelyeknek semmi más, tehát semmi más célja nincs, bevallotta más célja nincs degradálni, lejárasztani, demoskolni ilyen ez ők semmi más nem csinálják, ők sok hatalommal szemben. Erről kell nem pedig arról, hogy én vagy bárki más milyen volt hogy... Igen, nagyon jól beszélni, csak az a helyzet, hogy a számháborúban leolvassuk egymás homlokáról a számot, és az illető kiáll, de naponta olvasod le a maga módján én is az origónak vagy másnak a homlokáról a számot, és ez nem változtat semmi se. Ez tehát egy eléggé szabálytalan szabályokat követő. Ö... Milyen játék, amikor leolvassák? számháború. És akkor ezzel most mit állítasz, hogy miért miért miért miért miért miért a kérdés a miért miért miért a a miért miért miért miért miért miért hogy miért hogy, hogy nem miért miért miért miért miért miért miért miért miért a miért miért miért miért miért miért miért miért Hogyha a koalícióval koalíció alakul ki a tevékeny állampolgáratok, akkor ebből igenis lehet majd fontos és, és, és, és, és erős ellenállást kiépíteni, amire szükség van ahhoz, hogy ezt a mostani borzolatban élünk, ezt meg tudjuk haladni. <gül> Időarányosan hol tartasz ahhoz képest, amit elterveztél? Hát mi azt mondtuk, hogy október 23-ig azunk időt az államhatalomnak illetve a kormányzatok és a parlamentnek arra, hogy hogy ez az új választási rendszert, ezt megalkossa a pártokra egyébként közös megállapodásra jutottak egy ö, saját rendszert, illetően erről most szombaton majd ö, alá fognak hívni nem és onnantól a indult a kodifikációs időszak és a parlamentnek kell lesz, be erre reagálni. Ha 23-ig nem hirdeti ki a közpárságjelent az új választási rendszert, hát akkor annak lesznek következményei. Nem azt kérdezem, hogy mit csinálsz, én nem tartozom azon újságírók közé, vagy inkább riporterek közé, akik ezt kérdezik, hanem azt kérdezem, hogy ha te megléped azt, amit, vel, amit mondasz, és még csak azt sem mondom, hogy fenyegetőződöm, az önmagában egy olyan szó, amely valamit pejoratív. avval tisztában vagy, vagy úgy gondolt, hogy azzal el fogod tudni érni azt, amit ezzel a mostani periódussal nem, vagy azt mondod Orbán Viktor után szabadon, vagy tőle teljesen független, hogy jussunk el október 23-áig, aztán beszélgessünk erről, fia uh, Nem, bocsánat, nem biztos hogy érted. Azt kérdezem tőled, mert... hogy azt tudod-e, hogy ami utána lesz, az célra vezető lesz-e, vagy te azt mondod, hogy te a magad részéről azt mondtad, hogy három korner 11-es, izé, akkor most 11-es. Nem, és szerintem, az tehát én szerintem tehát én azt szeretném hangsúlyozni, én egy stratégikusan építkező ember vagyok, előszakmentes, hogy eszközöket használok, tehát ebben nekem muszáj előre tervezni, és én is előre, és jó előre, jó előre tervezek, tehát nem kell félni attól, hogy itt valami fajta nagyon adhok, megmoduláshoz, és ezt a kibillentik a dolgoknak az erőszakmentességét, és ő majd agresszióba, én azt biztos, hogy nem fogom én nem de kérdeztem. Én, én, én azt kérdeztem, hogy azt, az úgy gondolod de hogy az célra vezető lesz-e, mint hogy azt kérdezem, hogy amit eddig tettél... Aztán... Lesz, János. És az, amit most csináltál, az is célra vezető volt a maga módján. Jó. Figyelek. Uh, nem, hát ennyi, ennyi. A, a, a, hely, a helyzet az, hogy uh, alapvetően azért beszélgetek veled, mert uh, amit teszel, azzal nem feltétlenül értek egyet, amit egyébként céloz, azzal inkább egyetértek mint sem. És miután, e, itt nem arról van szó, hogy a célszentésíti az eszköz, de nem annyira, eszköz, nem annyira e, elviselhetetlen az eszköz, hogy én ne gondoljam azt, hogy a te jobbító szándékodat én a maga módján, ennek jelentősége tízes skálán kettes, ne kísérjem, és nem mondjam azt, hogy hajrá, e, Gulyás Márton, amivel egyébként nem azt mondom, hogy az összes többi ember, e, aki téged nem szív le, az dögöljön meg. Hát még ilyet én sem yes. Tehát azt mondom, egyébként, hogy nem szembeni kritika, az nem csak hogy helytálló, hanem szükségszerű is, vagy van minden közszereplővel szembeni kritika, azt szerintem helytáről szükségszerű, a közszereplőket nem imádni vagy gyűlölni kellene, hanem raszonyosan megítélni a tevékenységüket és kialakítani a véleményeket és a kritikai álláspontunkat velük szemben. És onnantól kezdve tudna működni a közel. És ha nem bárványokat, meg totonálatokat faradnánk belőlük, akkor sokkal sokkal hasznosabbak lennének a számunkra, mint így, hogy most használjuk őket. Ha én most sorba veszem azokat a példákat, amelyeket az origó sorba vett veled kapcsolatban, azokkal egyetértettem, zömében egyetértettem, már mint a céljával, így aztán azt tudom mondani neked, hogy hajrá, amivel ha szint vallottam, akkor remélhetőleg ez nem ért meglepetésként senki sem. Reméljük. Köszönöm szépen, és elnézést azért a malőrért, amit én okoztam. Szia! Köszönöm szépen, és a Szia! Szépen még egyszer elnézést kérek a rádiótól. Egyben most akkor Ádám, azt kérdezem tőled, hogy nem -e lehetne a jövőben, lehet, hogy nagyon bonyolult, de mégis meg kéne próbálni, mert a, a rádiókészítés vagy a rádioműsor készítés az olyan, hogy az ember időnként két emberrel beszélgetne, és nem minden szituációban lehet felhívni a másik figyelmét arra, vagy fel lehet hívni a figyelmét, de nem életszerű, hogy ő telefonáljon, mert egyébként nem tud adásba kerülni. De még egyszer elnézést. Érek. Ma a 2017, szeptember 19-e van, pontos idő 6 perc elmúlott 8 óra, mindjárt 7 perccel fog. Ez a Kejfej Jancsi minden, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes hallgatók és Fiala János műsora. Én vagyok Fiala János, ez az én műsorom, ez a Kejfej Jancsi. Mindenról, amit tudni kell, vagy érdemes 14 éven aluljaknak korlát, nem felett és csak igen korlátozott mértékben, minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. Itt van fel szíves figyelmüket, hogy hétfőn, tehát 25-én este 7-kor vagy fél 8-kor, ezt majd később elmondom, ismét lesz nagyon messzire jött ember, Bakácsal, Filipovval és természetesen önökkel, ha jönnek az Aquarium Club belépés díjtalam. Rövidesen fel fogom hívni Görgényi Mátét, aki Ferencváros Fideszes önkormányzati képviselő, Előtte azonban engedjék meg, hogy felolvassak egy viszonylag hosszú szöveget, amely fontos lesz a vele való beszélgetéshez, illetőleg sok adalékkal szolgál a Ferencvárosi lakáshelyzettel kapcsolatban. Budapest főváros 9. kerület Ferencváros önkormányzata gazdasági bizottság jegyzőkönyv. Szeptember 6-án délután 3 órakor tartott rendes üléséről az ülés helye polgármesteri hivatal második emeleti ülésterme. Budapest 9. kerület Bakástér 14 jelen vannak. Mezei István elnök, Mészáros László, Görgényi Máté, doktor, Nagy Attiláné, Ferenci László négy tagok a hivatal részéről, Dr. Bácska János polgármester, Dr. Huzsi Sákos János aljegző, aljegző Dr. a közigazgatási tanácsadó, Nyeste Szabó Maria, irodavezető Robhány Ildikó irodavezető helyettes Madáriva megbízott irodavezető Janisz Gergő csoportvezető dr. Mizsák Ildikó irodavezető dr. Kovás Herjed jogi és pályázati irodamunkatársa Szili Adrián irodavezető dr. Molnár Andrea Kór a jegyzőkönyvvezető meghívott dr. Kovás József a Feszkájn Kft. ügyvezetőigazgatója, dr. Mechler András, Feszkájn Kft. igazgatóhelyettese, Óravec Jánosné, Feszkájn Kft. főkönyvelője, kamerman Csaba, Feszkájn Kft. gazdaságigazgatója, Péter Lajos külsős bizottsági tag, Szilágyi Zsolt és Baranyi Krisztina képviselők. Mőzen István elnök. Tehát köszöntöm a bizottság tagjait, a hivatal részéről megjelenteket, megállapítom, hogy a bizottság öt fővel határozott képes az ülést megnyitom a napirend, és akkor most megemlítek három napirendi pontot. A tízes napirendi pont. Szociális alapon bérbeadott lakásokra vonatkozó lakásbérleti szerződések határozatlan időre történő megkötése előterjesztő dr. Bácska János polgármester. Tizenegyes pont. Piaci alapon bérbeadott lakásokra vonatkozó lakásbérleti szerződések határozatlan időre történő megkötése előterjesztés előterjesztő dr. Bácska János polgármester. Mester. Valamint 14-es pont javaslat a Budapest 9. kölet rendőrkapitányság állományában szolgáltat teljesítő rendőr elhelyezésére előterjesztő dr. Báskai János polgármester. Minket alapvetően egy napi rendi pont érdekel, de engem feltétlenül, de itt szükséges hogy kontextusba helyezem, így aztán más napi rendi pontokról is beszélek, lehetőség szerint nem túl hosszan. Tízes pont. Szociális alapon bérbeadott lakásokra vonatkozó lakásbérleti szerződések határozatlan idejűre történő megkötés előterjesztő Dr. Báska János Polgármester, Meze István elnök. Jelen pillanatban kilenc esetet tárgyal a bizottság, és a hivatal minden esetben a megkötésre tesz javaslatot. Kérem szavazzunk az előterjesztés határozati javaslatairól, és mivel több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatokat hozta. Megszavazta, határidő 30 nap, felelős dr. Bácska János polgármester, és végig 5, igen, egyhangú szavazat volt. Piaci alapon bérbeadott lakásokra vonatkozó lakásbérleti szerződések határozatlan időre történő megkötése előterjesztő dr. Bácska János polgármester. Idézem a jegyzőkönyvet. Meze István. 14 esetet tárgyal a bizottság. A 14 esetből egy eset Görgényi Máté, hogy ő megengedi, hogy az ő vele kapcsolatos határozatot felolvasom, ez majd rajta múlik, természetesen addig, amíg ő erre engedélyt nem ad, se az ő adatai, se a többiek adatait nem engedhetem meg magamnak, hogy elmondjam, ha egyébként rendelkeznék is vele. Meze István 14 esetet tárgyal a bizottság, az összes bérlőt teljesítette az önkormányzat felé a kötelezettségeit. Kérdés észrevétel, Ferenci Lászlóné, tag. Polgármester úrtól szeretném megkérdezni, hogy belátható időn belül várható-e ezeknek a lakásoknak az értékesítése. Dr. Bácska János. 2016-tól ez a bizottság dönt erről a kérdésről. Ferenci Lászlóné. A bizottság a piaci alapon bérbeadott lakásokat az esetek többségében értékesítette a lakásrendelet szerint, ami kedvező feltétel biztosít a bérlők számára. Szeretném elmondani, hogy az előterjesztésben az első, három és a tizenharmadik lakás felel meg annak a feltételnek, hogy a hosszabbításról beszéljünk. A többinél az már, az már idő eltelt, így van a szövegben, mert a jogszabály szerint amennyiben a határozott időre bérbeadott szerződés határideje lejár, és a bérlő tovább lakja a helységet, és 15 napon belül nem történik semmi a bérbeadó részéről, akkor automatikusan határozott időre válik. Következésképpen most álljuk azokat a lakásokat, melyek jogszabály szerint már határozatlan idejűek. Folytatom. Szeretném felhívni a figyelmet, illetve folytatja csak ez egy másik laferenci Lászlóné, szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy a piaci bérlakások értékesítését meg kell erősíteni. Ez mindig a rendeletnek megfelelően történt. Hangsúlyozom, hogy a rendelet módosítását az ellenzék több alkalommal szorgalmazta. Szorgalmazta a lakásgazdálkodási koncepció kidolgozását is, elnézés az olvasási hibákért, és ennek kapcsán a lakásrendelet módosítását is. A rendelet szerint helyesen járunk el, ugyanakkor olyan társadalmi igazságtalanság képződik, ami sértheti az embereket ez a ház most a közfigyelem központjába, középpontjába került hangsúlyozom, hogy az eladásnál nem lesz jogszabály ellenes, de meg kell fogalmazni, hogy erősen etikátlan lesz. Meze István elnök. Amikor a rendeletet megalkottuk, mindenkinek volt lehetőség elmondani ezzel kapcsolatban a véleményét. Nyilván mondhatjuk azt, hogy valami etikátlan. Ha mi így érezzük a rendelet megalkotás, akkor nem emlékszem olyanra, még az ellenzék részéről sem, hogy önmagában a piac alapú bérlakások intézménye rossz. Olyat sem hallottam, hogy ez etikátlan lenne. Utólag lehet ezt mondani, de engedje meg, hogy ezt véleményként kezeljem. A jogi résznél kérem a megerősítését. Úgy tudom, hogy jogszabály szent, ha már egy bizonyos időn túl vagyunk, akkor határozatlan idejűvé válik a szerződés, bár azt nem tartom felesleges. Hogy erről a bizottság döntést hozzon. Dr. Ruzsi Ákos a jegyző. A lakástörvény szerint mindegy, hogy milyen alapú a lakásbérlet, ha a határozott idejű a szerződés, akkor a határozott idő elteltével megszűnik. Ezekben az esetekben, a határozott idő elteltét megelőzően kérték a bérlők, hogy a képviselőtestület ezt a bérleti szerződést módosítsa, ahogyan erre a rendelet lehetőséget is ad, azaz, hogy határozatlan idejűvé alakíthatóak legyenek. Ferenci Lászlóné tag. Jogilag nem vitatkozom, de úgy érzem, hogy időn kívül vagyunk már. A lényegen nem változtat, hiszen úgyis meghosszabbításra kerülnek ezek a szerződések, nem a piaci alapon bérbeadott lakások igazságosságát vagy igazságtalanságát vitatom. Emlékeztetem elnök urat arra, hogy több alkalommal kivonult az ellenzék a bérbeadások tárgyalásakor, a rendelet is igazságtalan, és azért vetettük fel több alkalommal. Tény, hogy a rendelet megalkotása visszanyúlik arra az időre, amikor még önök voltak ellenzékben. Azóta azokban többször módosítottuk, toldozzuk, fordozzuk, meggyőződésem, hogy ha már elkészült volna a lakásgazdálkodási koncepció, akkor tisztán láthatnánk a kerületben mi a helyzet. Tapasztaljuk azokat a felvetéseket és kritikákat, ami sok esetben éri az önkormányzatot lakásbérbeadás tekintetében, és sok mindent ki tudnánk védeni. Előrebocsájtom, hogy miután sok esetben kivonultunk a piaci alapú bérlakások odaítélésének tárgyalásakor, én, ne vegye fegyelmezetlenségnek, ennél a kérdésnél nem kívánok szavazni. Dr. Bácska János polgármester. Érdekesen alakul a hozzászólások sorozata. Egyrészt az ajegyzőr által jogi szakvéleményként elhangzottakat vehetjük hivatalosnak is. Arra kérem ajegyzőrat és a hivatalt, hogy mindannyiunk megnyugtatásaként, bár én biztos vagyok abban, hogy ajegyzőr működése során még nem tévedett jogszabályismeretből, a jogszabály helyet idézzék be és erősítsük meg, hogy ez bizalomnál és hitnél több legyen, azaz bizonyosság legyen, hogy erről kell szavazni. Köszönöm, hogy megerősíti az ügyben folyó vizsgálatok, lezárulta előtt is, hogy a lelkismeretünk szerint jogszerűen történtek a piaci alapú bérlakásokkal való ténykedések az elmúlt hat évben. Nem tudom, hogy jól számolt-e, de hogy sokszor kivonultak, hát kinek mi a sokin kettőre emlékszem, de utána fogunk nézni. Emlékén szerint az elmúlt hat évben, amióta a piaci alapú bérlakások sorsáról döntöttünk, és ennek kapcsán rendeletmódosítás történt, azt jelenti, hogy 23 alkalommal lett volna az ellenzéknek alkalma módosító javaslatot benyújtani, egyre nem emlékszem. Ettől függetlenül a jellegi kritikája jogos is lehet Nyilván erre minden lehetőségük és eszközük megvan, hogy ezt alátámaszták számokkal, érvekkel, de azért ne felejtsük el, hogy az elmúlt hat évben mi és hogyan történt. Reagálását, hogy nem vesz részt a szavazásban én túlzónak találom, mondja Bácska János, hogy mondta, és nem érdemli meg az ügy sem, sem a bizottság, hogy így demonstráljon, de nyilván, azt, de nyilván ezt eldöntheti, és hogy politikai hozzáállását ezt így fejezi ki. Minden esetre az előbb elmondottak alapján ez túlzó, és természetesen ezután is minden konkrét javaslatot meg fog tárgyalni a bizottság, és eldönt, hogy mennyiben jogos, és mennyiben nem. A piaci alapú bérlakás körét bővítve az összes bérlakás gazdálkodásról jogos a felvetése. Mi tettünk, hogy ebben a félben tárgyalni fogjuk és fogjuk is, és ennek keretében a piaci és nem piaci alapú bérlakásra vonatkozóan érdemes a rendeletet gorcsó alá benni és módosító javaslatokkal előállni. Érdemen ezzel lehet foglalkozni, általános véleményekkel és a sajtóban viszontlátott politikai lózungokkal nem tudunk mit kezdeni. Meze István elnök, kérem szavazzunk az előterjesztési határozati javaslatairól. A szavazás érvénytelen, mert a szavazasz számláló gép nem rögzítette a leadott szavazatokat. Meze István elnök. Megállapítom, hogy a bizottság nem hozott ebben a kérdésben döntést, hiszen ha nem szavaz elég képviselő a jelenlevő közül, akkor nincs döntés. A pontos jogi következményét aljegyző fogja ismertetni, nem volt semmi kírva a táblára. Ha határozatképtel a bizottsági szavazás, akkor nem döntött ebben a kérdésben. Dr. Rüzsjár Ákos Jánó, Én csak annyit láttam, hogy semmit nem láttam a kijelzőn, ha nincs semmi a kijelzőn, akkor az azt jelenti, senki nem szavazott. Meze István elnök. Kérem, hogy a szavazást ismételjük meg, ha technikai probléma volt, akkor azt most megpróbáljuk felülírni. A szavazás eredménye, a szavazás eredményte, a szavazás érvénytelen, előrézést, a szavazás érvénytelen, mivel határozat képtelen a bizottság. Mezé István elnök, nem látok semmit a monitoron, Ismertettem a szavazás eredményét, de nehéz úgy, hogy nem tudom mi az. Dr. Bácska János Polgármester. Kérem a hivatal munkatársait, hogy biztosítsák a bizottság ülésének a pontos követhetőségét, menetét és a jegyzőkönyv elkészülti valamilyen módon készfeltartással bármilyen módszerrel derüljön ki, hogy mi a bizottság véleménye, hogy tudjuk, ki van itt, ki nincs itt, ki szavazott, ki nem szavazott, ki ment ki a mosdóba, kitiltakozik, úgy, hogy nem szavaz. Álapítsuk meg, hogy mit állapított meg a bizottság, hogy nem mehetünk tovább, hogy nem tudjuk a napi döntését. Dr. Ákos, Jenő A, a rendszer határozat képtelennek nyilvánítja a bizottságot, és csak úgy fordulhat elő, ha Kikapcsolták a tagok, és nem jelenlevőnek érzi a gép a jelenlevőket meze István elnök. Ha nem szavaz valaki, aki, egy, aki egyébként jelen van, akkor nem számít határozat képesnek a szavazás. Jelen pillanatban három igen szavazat érkezett, és ha a két jelenlevő képviselő nem szavaz, akkor a rendszer szint olyan, mintha csak hárma lennék az ülésen, és ennek megfelelően határozatképtelen lenne a bizottság, ami nem egy technikai probléma, hanem a valóság. Az egy más kérdés, hogy jobb lenne, ha ki lenne írva monitorra, de akkor valójában az a helyzet, hogy határozatképtelen a bizottság a kérdés eldöntésére. Ha jól sejtem, jogilag nincs más lehetőség, mint tovább menni. A határozatképességhez öt képviselőt látok bejelentkezve, de ha nem szavaz kellő ember, akkor ez a szavazás szempontjából határozatképtelenséget jelent. Tovább megyünk, és ha a következő szavazásig nem áll helyre a határozatképesség, akkor bezárom az üdést. Dr. Őrzics Ákos Jenő a Az ismertetett adatokat és helyzetet tisztán látjuk, egyetértek ural, és ez úgymond jogi véleménynek is mondható. Mészáros László ügyrend. Javaslom, hogy próbáljuk meg még egyszer a szavazást. Meze István, ez ügyrendi javaslat volt, kérem szavazzunk róla, és ezt követően immáron határozat képessé válik a bizottság, amely minden egyes esetben határozatot hoz, és minden egyes esetben a szerződéseket határozatlan időre köti meg. Végig Bácskai Jánost jelöli meg, felelősnek, akinek 30 napon belül kell cselekednie. Minden esetben három igen, nulla nem és egy tartózkodás van, és a tartózkodás Ferenci Lászlón a bizottság tagja nem szavazott, a szavazásban pedig négy bizottsági tag vett részt, valamennyi esetben ezt szeretném említeni. Görgényi Mátét ügyében is, amit itt most részletésen nem említek, csak akkor, hogyha ő egyébként erre engedélyt ad. Végül az utolsó napi rendi pont, ami a műsorunk szempontjából utolsó, hiszen egyébként voltak más napi rendi pontok is. 14. pont. Javaslat a Budapest 9. kelet-rendőrkapitányság állományába szolgáltat teljesítő rendőr elő, elhelyezésére előterjesztő dr. Bácska János polgármester. Idézek a jegyzőkönyvből. Baranyi Krisztina, önkormányzati képviselő. Az elmúlt években pontosan hány bérlakás bocsájtott a rendőrség rendelkezésére évenkénti bontásban. Úgy tudom, hogy erről volt már döntés, és ha jól értem, akkor ez egy plusz lakás még azokon felül, amikről már volt döntés. Dr. Bácska János polgármester. Az SMS szerint képviselő asszony tanácskozási joggal bármelyik bizottsági ülésen részt vehet, hozzászólhat, csak nem szavazhat. Tudomásom szerint 15 lakást adtunk, és a rendelet szerint ez a plusz egy lakás, ez rendeletszerű, a rendeletben évente biztosíthatunk 15 lakást. Meze István elnök, kérem szavazzunk az előterjesztés határozati javaslatáról. Döntöttek, engedélyezték. Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta. A gazdasági bizottság úgy dönt, hogy a budapesti rendőrfőkapitányság 9. keleti rendőrkapitányságon törödöm, dörödöm, döröm rendelkezésre, bosájtja. A szavazásban öt bizottsági tag vett részt. Ezt követően Mezei István, mert nem ezt követően, hanem a legvégén ennek a gazdasági bizottsági ülésnek. Mezei István mindenkinek megköszöni a részvételt, az ülés bezárja. Mezei István elnök, Mészáros László bizottsági tag és Kór Herriatta jegyzőkönyvvezető. Jala János vagyok, lehet? Köszönöm szépen, kis türelmet kérem. A műsort a Ferencvárosi Önkormányzat támogatja. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Felolvastam a Gazdasági Bizottságnak a jegyzőkönyvét, azokat az adatokat, amelyeket elmondhattam, anélkül, hogy bárkinek az adatát, személyes adatát sértettem volna, elmondtam a teljes menetet, így avval a hallgatók már tisztában vannak, magát a történetet ismerik, hiszen erről ezen a héten és a múlt héten is volt szó. Itt most ön előtt csak és kizárólag azt a részt olvasnám föl, amely önre vonatkozik, és ugye ezt a 444.hu írja, valakire hivatkozva, hiszen tudtommal a sajtó nem volt jelem. A legkülönlegesebb, a ez Ácsdániel cikke szeptember 11-én hétfőn 18.40 perckor. Pirulva de tartózkodott. A legkülönlegesebb talán a Fideszes Görgényi Máti esete, a kerületi képviselő édesanyja nyert a pályázaton, a valóságban viszont Görgényi Máti és családja lakik a védett emeletes lakásában. Itt még a védetháznál idézője, idézőjel sincs, Görgényi nem ki, a kerületi lakásokról döntő hétfős gazdasági bizottság tagja, tehát a saját életi szerződéséről a döntést múlt hét szerdben. Hozhatott döntés múlt hét szerdán. De ez nem ment zökenőmentesen. A bizottság szeptember 6-a ülésén a héttagból négy nem jelent meg, vagy nem kapcsolta be a szavazóképét, köztük volt Görgény is bent volt az ülésen, de nem kapcsolta be a gépét, így a megfelelő licem hiányában döntésképtelen volt a bizottság. A jelenlevők, hogy kikük nem tudjuk, beszámolói szerint Görgény Mátó láthatóan nem akar szavazni az érdekeltségébe tartozó szerződésről, csak zavartan, Piruló arccal ült. Ugye itt még csak piruló alc van, ebben még a Fideszes politikus is belevörösödött, ez már a cikk címe, így lesz a pirulásból vörösödés. Láthatóan nem akar szavazni az érdekeltségébe tartozó szerződésről, csak szavartam pirul arccal ült, és nem bolcott végül Bácska János polgármester adta meg neki a lelki erőt a döntéshez unszolására üzembe helyezte a szavazógépét, és egy magabiztos tartózkodással hosszú távra bebiztosította a családja a lakhatását. eközben Ferencvárosban több mint ezer család vár arra, hogy piaci áró lakást bérhessen az önkormányzattól. Mint mondtam, én nem voltam jelen, ezt nem mondtam, de teljes szöveget felolvastam, tehát az, hogy ez amit ír Dániel hogyan kvadrál a jegyzőkönyv, az amely a jegyzőkönyvvel kapcsolatban tiltakozásról nem hallottam, azt eldönthetik a hallgatók. Önt azért nem kérdezem ezügyben, hiszen ön valószínűleg olvasta a 444 hút, de sokkal fontosabb, ott volt az ülésen, tehát tudja, hogy mi történt, milyen unszolás volt, vagy nem unszolás volt. Először is azt kérdezem öntől, hogy beleegyezik-e abba, hogy a határozat önt illető részét felolvassam, vagy ettől tekintsünk el. Én ezt azért nem szeretném, mert tekintettel arra, hogy ugye én mint politikus, úgymond közszereplő vagyok, ezért én rám bármit lehet mondani. Ugye a magyar jelenlegi jogrend alapján a szólásszabadsága égisze alatt, viszont olyan emberek, akik nem közszereplők, őket nem szeretném, hogyha a köznyelv a, a, nem tudom, elkezdene róluk beszélni, és bármi egyébként, ami a családomat életi, nem szeretném, hogyha a közbeszéd képezni. Ugye ebben az esetben, amely az ön illetve családtagja története volt, 3 igen, 0 nem, 1 tartózkodás született, ahogy az összes többi esetben. Ferenc Lászlóni a bizottság tagja nem szavazott a szavazásban, pedig négy bizottsági tag vett részt. Ön hogyan szavazott? Tekintettel arra, hogy én ennél a szavazásnál éppen az érintettség miatt nem szerettem volna a szavazás eredményét semmilyen módon befolyásolni, ezért igyekeztem a lehető legnagyobb mértékben kimaradni ebből a szavazásból. Tehát nem nyomtam ki egyébként a szavazógépemet, be volt kapcsolva a szavazógépem, csak tekintettel arra, hogy ahogy ön is említette, Ferenc Lászlóni, az MSZP képviselője, nem vett részt ugyanúgy a szavazásban, ezért annak érdekében, hogy mivel, hogy most az nem az én dolgom, hogy az ellenzéknek egyébként megéri az én lakásügyeimnek a, nem is tudom, kiteregetése, vagy, a, vagy az én személyemnek a lejáratása árán más egyébként az ügy szempontjából semleges embereknek a lakhatását is veszélyeztetni, az az ő lelkiismeretük tekintettel arra, hogy én láttam ezt a, ezt a technikai problémát, ezért végül, egy tartózkodás, tartózkodással szavaztam, tehát igyekeztem a lehető legkevésbé befolyásolni a szavazás végeredményét, viszont biztosítani szerettem volna, hogy a bizottság tudja végezni a munkáját. Két szeretnék kitérni, de ezért nem várok öntő reakciót, ha akar, akkor megteheti. Aki hallott azt a szöveget, ami érzőkönyvben van, abban Bácska János tevékenységét unszolásra tekinteni, Hát erőteljes túlzás, az pedig, hogy ön elpirulta -e, vagy elvörösödött -e ezen bizonyos alkalommal, én a magam részéről a műsoromban ezzel nem kívánok foglalkozni, mehetünk-e tovább? Ö, igen, igen. Azt kérdezem öntől, és menjünk vissza az időben. Annak idején az a bizonyos határozott idei szerződés hogy jött létre? Ö, határozott idei szerződések az önkormányzat piaci alapú bérlakásai kapcsán, Emlékszik mire, rá? Hanyat írunk? 2010 2011? Hát ez már több mint éve volt, hiszen hmm. 5 éves volt ugye a határozott idejű szerződés. Tehát valamivel több mint 5 éve. Az, hogy egyébként piaci bérlakásokra lehet miért a megfelelő szót Pályázni? Indulni? Vagy ez mi a jó szó erre? Én azt gondolom, hogy minden esetben, amikor valamilyen nyílt eljárás alapján kerül kiválasztásra egy úgymond idézőben nyertes, akkor azt nevezhetjük nyugodtan pályázatnak. Egyébként ugye, a piaci alapú lakások a bérlő kiválasztása az mindig egy, egy bicitálással indult. Azt kérdezem öntől, semmilyen kérdésre nem válaszoljon, amire egyébként mm. ügyvédje jelenlétében nem válaszolna, mm. vagy csak ügyvédje jelenlétében válaszolna, ezt nagyjából ilyen filmkitétel, de ugye én nekem nem álmódomban csak így kérdezhetek, fel tudja -e idézni, vagy felidézni a számomra, és néhány hallgatom számára, aki követik ezt a beszélgetést, hogy 2010-ben, 2011-ben, vagy 2012-ben, attól függően, hogy éppen hol tartunk az életben, ön e, milyen e, e, lakás körülményeket tudhat, hol lakik, illetve, hogy akkor, amikor ön pályázott, akkor azt a lakást, amire egyébként pályázott, saját maga számára pályázta-e meg. Ez egy nagyon-nagyon komplex kérdés, és amikor legelőször ugye ez az egész ügy belül került, kipattant, akkor sokat gondolkodtam rajta, hogy egyébként megosztanám-e a családi történetemet a, a nyilvánossággal, és igazából arra a következtetése jutottam, hogy nem nem tenném meg, bizonyára én is ismeri ezt a kifejezést, hogy haters gonna hate, tehát én azt gondolom, hogy ez a nem értettem, micsoda? micsoda? Hogy... Haters, haters gonna hate, ugye? Ez a, akik, akik gyűlölködni akarnak, azok Igen. gyűlölni fognak. Igen. És pontosan ebből kifolyólag, én azt gondoltam, hogy azért nem érdemes az én személyes családi történetemet igazából a nyilvánosság elé tárni, mert inkább talán még több olyan, hát nem is tudom, olyan témát adok a nyilvánosságnak, amin lehet sámcsogni. Az tény, hogy én nekem a mai napon sincs ingatlan tulajdonom, tehát én nem vagyok egy vagyonos ember, hogy klasszikus idézek, de ténylegesen nekem nincsen saját lakóingatlanom, és ez így volt a múltban is. Én nagyon sok támogatást kaptam a családomtól a világ életemben, emiatt szerencsésnek mondhatom magam. Viszont 18 éves koromtól folyamatosan én is dolgoztam az iskolák mellett is. Mindezt csak azért mondom el, hogy abban az időben, amikor ez a pályázat ugye lebonyolódott, abban az időben sem volt nekem, hol laknom, úgy, úgy értem, nem volt saját ingatlanú tulajdonom, volt, ahol éltem éppen akkor, az sem volt az enyém, de az, hogy végül egyébként, annak idején egyébként a nagymamámmal ide költöztünk a, a Tűzoltó utcára, ez, ez nem volt előre tervezett dolog. Ebben nagyon-nagyon sok családi szempont került előtérbe, és az, hogy én végül ide kerültem, hát igazából a szerencsétlen véletlennek köszönhető, és nem szerencsésnek. Azt kérdezem öntől, hogy amikor ön a pályázatát benyújtotta, eddig korrekt a szöveg? Nem. Én nem nyújtottam be pályázatot. Ak de ah ahhoz, hogy ön ehhez a lakáshoz hozzájuthasson határozott időre, ahhoz valamit csinálnia kellett, akkor mit csinált? Igazából ez a, ez a lakás, a nagymamámnak a bérleti joga volt, aki azóta egyébként most nyáron elhunyt, úgyhogy erről nem is kívánok egyébként tovább beszélni. Én És szintem. jelenleg ez pedig az édesanyám bérleti de joga, ami pedig azért van, mert hogy egyébként öten élünk együtt ebben a lakásban. Én köszönöm, hogy ezt elmondtad, de azt kérdezem öntől, hogy akkor, amikor a határozott idejű szerződést megkötötte önnel az önkormányzat, akkor valamilyen módon mégis jelentkezni kellett erre a lakásra, vagy ebben korábban is ott laktak önök? Nem. Ebben a lakásban ugye, akkor még egyszer mondom, hogy ezt egyébként a nagymamám jelentkezett. Értem. Tehát akkor ő jelentkezett. Ő jelentkezett, ő jelentkezett. Köszönöm elnézést. azt is kérdeztem, hogy korrekte, magyarul, hogy jelentkezett nem ön, hanem a nagymamája. Igen, igen, igen, igen. A nagy magam jelentkezett erre a lakásra. Nem tudom és, más uh, Nem hogy... egyedül, de nem velem. Értem. már megint mondom, a múlt múlt története, és igazából ez annyira családi dolog, hogy, hogy ezt nem, nem szeretnénk Én nagyra értékelem azt, hogy megszólal a nevetését is, a kínos nevetésnek tudom be. Én se örülnék, hogyha hasonló helyzetben meg kéne szólalnom. Bízzunk abban, hogy a történet jobban érthetőség kedvéért teszi ezt meg. Azt pedig tapasztalni fogja, hogy nem fogok táncolni. Ön nagyon máj elhújt a kapcsán, pedig engedje meg, hogy idő után is részvétemet fejezzem ki. Köszönöm szépen. Akkor, amikor az, aki jelentkezett megtette ezt, arról a lehetőségről, hogy ez van, akkor erről ön őt? Ez a lehetőség, ez teljesen nyilvános lehetőség. Ez, ez nagyon széles körben köztudott volt. Én megmondom őszintén, hogy beszéltem arról a nagymamámmal, hogy ez a lehetőség, amikor is neki ugye a lakhatását kerestük, ez a lehetőség ez tulajdonképpen alternatívája, egy úgymond mondjuk banki konstrukciónak, és hogyha önök ezt most a műsor keretében már kitárgyalták, akkor pontosan látják, Nem, hogy miről beszélek. Hát, hogy önök az túlzás, ugye Bácska János és köztem volt erről szó. Ö, igen, akkor a polgármester úr, ha ezt, ezt megbeszélték, ugye az, hogy az ember öt évre előre teljes bérleti díjat kifizeti, az tekinthető, hogyha mondjuk a banki világban, vagy piaci szféráról beszélünk, egy, egy önrészről. Vagy önrésznek tekinthető. Tehát ez azt jelenti, hogy akkor, amikor a lakhatását kerestük a namm akkor, akkor ezek mind mérlegre kerültek, hogy érdemese inkább elkezdeni egy, egy törlesztést, egy lakástörlesztést egy, egy önrésszel elindítva. És ez a konstrukció, hogy öt évre előre az ember odaadja az önkormányzatnak a teljes bérleti díjat, ez tulajdonképpen annak a konstrukciónak a piaci konkurenciája, ha mondhatom így, hiszen ugye ebben a konstrukcióban egyébként azután kedvezmények vannak elővetítve, de nem kötelezettségszerűen, tehát nem természetszerű, csak, csak valamilyen módon, ugye, hogy mondjam, ez is, ez is, ezt is vízionálja az ember, amikor, amikor ilyen, ilyen döntéseket hoz. Egyébként ennek kapcsán szeretném csak elmondani, hogy amikor. Talán két évvel ezelőtt volt egy olyan eset, hogy polgármester úr eh, latolgatta, ugye akkor már az ingatlan piac újra magára talált, és, eh, és nem csak polgármester úr, hanem ugye a testület latolgatta, hogy, hogy hogyan lehetne ezt a rendszert jobbá tenni, és egy pillanatra egyébként megállt ezeknek a piaci alapú lakásoknak az úgymond idézőelbe, automatikus, eh, bizonyos idő után automatikus értéke, értékesítés. Erről és, és ugye egy olyan testületi ülést tudok én most felidézni itt előtt, amikor egyébként kisgyermekes családok bevonultak a testületi terembe, és a polgármester urat és a testületet felelősségre vonták, hogy hogyan képzeli, hogy még mindig nem értékesíti számukra azt a lakást, hiszen benne van a rendeletben, hogy az önkormányzat ugye egy bizonyos idő után értékesítheti. Tehát ezt a feltételes módot, ezt ö, olyan erővel kezdték számon kérni az önkormányzaton, hogy a testület egyébként, ö, én azt gondolom, hogy a helyes utat választva ö, a lakók érdekét vette figyelembe. Ez egy fontos <tos> dolog, <tos> amit ő mond, mond, én erről tudok, de a hallgatók valószínűleg nem mindenben érik pontosan. Azok, akik tiltakoztak, azok egyébként ö, a saját lehetőségüket látták meg ebben reálisan, miközben semmilyen politikai csoportosuláshoz tudtamal nem tartoztak. Hát nem. És egyébként ennek az egész ügynek a kapcsán, a, én azt gondolom, hogy a leginkább visszás, hogy az ellenzék sem ragadtatta magát egyébként a Baranyi Krisztinán kívül odáig, hogy itt erősebb kifejezéseket használjon, mint lakás, mint ki is e, ilyenek. De, de ugye aki kirobbantotta ezt az egészet, ha jól emlékszem, legelőször az lmp képviselőnő volt, ő azt mondta, hogy morális kérdést vett föl, hogy itt Fidesz közeli emberek juthattak lakáshoz. Na most én azt gondolom, hogy egyébként a morális kérdés ebből a szempontból inkább az, hogy hogyan várhatja el egy jelentés képviselő az önkormányzat vezetésétől azt, hogy politikai ö, hovatartozás alapján válogasson a bérlők között. Holott ez egyébként nem szociális bérlakás, ugye, hanem ez egy, ez egy piaci alapú bérlakás, ami azt jelenti, hogy teljesen mindegy, hogy MSP-re szavaz az a, a ebben a lakásban lakó, vagy Fideszre szavaz pontosan Önök ebben teljesen tizetni. igaza van, illetve volna akkor, hogyha egyébként ma Magyarországon nem Patika mérlegen mérnék azt, hogyha mondjuk itt száz lakásról van szó, akkor ez a száz lakás a nép, illetőleg az egyes pártokba tartozók között arányosan lette felosztva. Én tudom, hogy amit mondok, az komplet blőtség, de ma Magyarország így működik. Tehát valószínűleg az LNP-s képviselő, vagy bárki, aki az ellenzékben van, de nem szeretnék helyettük bármit is megfogalmazni, nem biztos, hogy. Nyugodtak lettek volna akkor, de valójában azt mondták, hogy akkor, vagy a hivatkozási alap az volt, hogy vajon a száz ember között van-e épp annyi LNP-s, jobbikos, MSP és Fideszes, fogalmam sincs, hogy kicsoda beleértve, hogy azért a párton kívüliekre is gondolni kell, hogy nincs -e egyébként a megkötött szerződő felek között túlreprezentálva a kormányzó pártokhoz valamilyen módon köthető család. Tökéletesen igaza van, és hogyha ezen a logikán egyébként tovább megyünk, akkor mondhatjuk azt, hogy itt a ö, ellenzéki képviselők irányítása alatt, ugye a 4-4-4 az egy elég komoly kutató munkát, és hát hogy is mondjam önnek, mindegy, nem kívánom minősíteni a, a tevékenységüket, de hogy ők rengeteg energiát fektettek bele abba, hogy ezeket az ügyeket kinyomozzák, és ha én jól emlékszem így a hírekből, Hát négy-öt esetnél nem jutottak tovább, de akkor már egyébként kerületen kívülre is bőven mutogattak, hogy itt kormánypárthoz köthető emberek kaptak bérlakást, ami hogyha azt mondjuk, hogy száz darab lakásról beszélünk, és a legnagyobb rossz indulattal ö, hozzánk vagy felénk közeledő 4-4-4 eljutott nem tudom négy emberig, akkor szerintem már is azt mondhatjuk, hogy itt azért nagyon-nagyon komoly feldítés van ebben a történetben. A kérdés az, de a kérdés agyrém, de ma Magyarországon mégis megáll. Vajon egy másik ellenzéki lap, hogy kormánypárti lap talált volna négy darab elempés, négy darab szocialista párthoz köthető négy darab jobbikos jelentkezőt, akivel szerződés kötött az önkormányzat? Hát én abból a házban, amiben élek, én tudnék önnek mondani, és nem azért, mert tudom, hogy hova szavaz, hanem azért, mert többször hallottam, hogy ugyan vélekedik a vidésről. Még egyszer mondom, agyrém, ami van, de ma Magyarországon sok szempontból az agyrém uralkodik, és ha bár megpróbálom magam távol tartani ettől, az egy nagyon fontos dolog, hogy a mi kettőnk beszélgetése, vagy bármely beszélgetése, amely ebben a témakörben tartó, történik, az ne legyen pártos, mert ugye a hallgatók ugye elsősorban az önkormányzattal való szerződése alapján egyértelműnek veszik azt, hogy az én különböző testrészeim, de elsősorban a nyelvem, az elveszik a hátsó felében részint a polgármesternek, és hát így aztán potenciálisan önnek is. Ezt a látszatot én ugyan nem nagyon hoztam létre, de minden ellenem szól, és én igyekszem mindent elkövetni annak érdekében, hogy az ön ülepe, valamint az én nyelvem a maga helye legyen, és semmilyen módon ne legyen közelebb olyan módon egymáshoz, amit egyébként a hallgatók joggal kifogásolnának, miközben ez egy szókép zavar, hiszen amit leírtam, az alapvetően képben valósítható meg. Ezt elsősorban azért mondom, mert a tegnapi betelefonálások azt mutatták 9 óra után, hogy azok legalábbis, akik betelefonáltak, azok nem hagyták magukat befolyásoltatni a tények által, de térjünk vissza a történethez. Annak idején, amikor megszületett az a döntés, ami megszületett, akkor ön ugyanennek a gazdasági bizottságnak tagja volt? Nem. Tehát ön az ügyben, hogy az ön nagymamája, elnézést nem tehetek már, csak így kérdezhetek, mm. végül is ezt a szerződést megkötötte, ahhoz ön semmilyen szavazattal nem járult hozzá? Ez így igaz, nem járultam hozzá. Azt kérdezem öntől, hogy egyéb iránt az, hogy ez a dolog megtörtént és pályázása volt, ön ezt akkor az akkori körülmények között. Ö, aminek akkor nem volt előzménye, tehát így aztán visszhangja sem lehetett, morálisan átgondolta-e, és ha igen, akkor beleértve a mostani helyzetet teljes nyugalommal támogatta, potenciálisan mondani szavazatával nem tudta a nagymamája kérelmet. Én ö, tekintettel arra, hogy ennek az ügynek kapcsán senkivel nem konzultáltam ö, politikai úton, mert ugye, mint mm. mondtam korábban, itt egy olyan ö, családi döntés született, hogy több alternatívát uh -huh. latolgatott uh -huh. a, a család, és euh, én igazából azt javasoltam a nagymamámnak, hogy próbálja meg. Tehát én ezzel kapcsolatban senkivel nem konzultáltam, nem kértem senki segítségét, semmilyen módon nem befolyásoltam ezt a folyamatot. Én azt mondtam a nagymamámnak, hogy nézd, van egy ilyen lehetőség az önkormányzatnál, egyébként nem, nincsen semmilyen olyan kitétel, hogyha nem tudom én, ismer XY-t, akkor ő már nem indulhat ez a pályázaton, ugye? Tehát azt tanácsolatom, hogy próbálja meg, és ha sikerül, akkor, akkor remek. Ha nem sikerül, akkor tovább megyünk az egyéb B, C, D opciókon. Azt kérdezem, hogy névazonosság okán, vagy bármilyen más okból, akkor, amikor azok döntöttek, akik ezügyben dönthettek, vajon tisztában lehettek-e a rokoni összefüggésekkel vagy sem. Nincs név, nincs, nincsen névazonosság. Név Tehát ön azt mondja, itt most ezt kérdezem, hogy joggal feltételezhető, hogy amikor ez a döntés született annak idején, 2010 12 ben akkor joggal feltételezhető az, hogy az a bizottság, amely ezügyben döntés hozott, nem volt tisztában azzal, hogy kinek a rokonának tették lehetővé azt, hogy piaci alapú határozott idejű véleti szerződés szülessen. Abszolút mértékben. Sem, egy, nem, nem, nem kellett kiszopni a kisúlyukba, hogy itt bármi egyezőség lehet. Azt kérdezem öntől, hogy azt követően, hogy ez a nagymamája elhunyt, és még egyszer elnézést, de ugye a történet szempontjából bír jelentőséggel, ennek a lakásnak a piaci alapú bérleti szerződése hogyan változott? Mert akkor, akkor nyilván valamilyen administratív dolognak kellett történnie, hogy más családtag ezt a piaci alapú bérlakást, amikor még határozott idejű volt, tovább folytathassa. É, igen. Igyekszem úgy mondani tényleg, hogy a családomat a lehető legkevésbé keverjem bele ebbe a történetre. Édesanyám már, bocsánat meg vagyok fázva egy kicsit, azért krákogok itt terültésen. Édesanyám már egy éve, igen, tavaly nyár óta velünk élt, és tekintettel arra, hogy, hogy egyenes ágon, igazából a, a, ezeknél a bérlakásoknál befogadhat a bérlő családtagokat, ezért ez tulajdonképpen egy automatizmus volt, hogy, hogy édesanyám nevére került a bérleti jog. Azt kérdezem öntől, hogy ezek szerint akkor ön is ebben a lakásban lakik? Így van, így van, jelenleg öten élünk ebben a lakásban. Azt kérdezem öntől, hogy most döntés született szeptember 6-án az ügyben, hogy a gazdasági bizottsága már említett módon, erre nem térnék vissza, mert felolvastam a teljes jegyzőkönyvet, határozatlan idejűvé változtatta azt kérdezem öntől, miközben ön sem ez, de ön egy Ferencvárosi önkormányzati képviselő, én pedig nem, hogy az, amit egyébként az ellenzéki sajtó már előre tud, illetve Ferenci Lászlóné, jól mondom, Ferenci, igen, Ferenci Lászlóné is megelőlegezte, miután ugye született egy döntés, erről beszélt polgármesterről, egy bizonyos idő után született piaci alapú bérlakások szerződései hiába változnak határozatlan idejűekké azok nem megvásárolhatók. Ezek a lakások, amelyekről most beszélünk, és amelyik amelyek közül önök egyben laknak, nem ezen lakások közé tartoznak. Tehát az a rendelet, amely annak idején szabályozta ezeknek a lakásoknak a jövőjét, az lehetővé tette azt, hogy az önkormányzat dönthet úgy, hogy miután határozatlan idejűvé válik a szerződés, és a polgármester úgy nem győzte hangosztatni, hogy társasházról van szó. Tehát ez a két feltétel teljesül, maga a bérlő megfelelően viselkedik a lakásban, a bérleti díját fizeti, ezek elvileg eladhatóakká válnak. Akar-e bármit mondani a jövővel kapcsolatban, miközben ez a jövő még nem jött el? Nézze, azt, azt hogy... se tudjuk, ugye, hogy vajon a, ugye lehet még olyan közgyűlés, ahol ugyanígy megjelennek civilek, hogy vajon az önkormányzat ezeket a lakásokat eladhatókká akarja-e tenni? Ön erről tud-e, vagy sem? É, igazából az, hogy, hogy, hogy a, milyen lakásokat elnézést, ne arra ugye. Hát, a, a, a a... hát ugye ott, itt most született X esetben döntés, ahol határozat idei piaci alapú bérlakások szerződése határozatlanná vált, és ezzel megnyílt a lehetősége annak elvileg, hogy ezek megvásárolhatóaká válnak. Ön tud-e arról, hogy az önkormányzat ehhez hogyan viszonyul, el akarja-e adni, vagy sem? Jó, akkor ugye ön is említette, hogy történt itt időközben egy rendeletmódosítás. Ugye nagyon sokat halljuk azt, hogy, hogy van egy rendeletmódosítás, és uh, természetszerűleg az embereknek az nem tetszik, hogyha visszafelé uh, időben visszamenőleg Igen. Uh, egy rendelet elkezdenek alkalmazni. Igen. Azokban a lakásokban, ahol most határozott mindenki bérleti szerződés uh, köttetett, azok a korábbi rendelet alapján. Igen, ezt is említettem uh, pályáztak, így van, és ugye abban ott van az a eladhatja. Így van. Tehát az embereknek a fejében az él, hogyha minden rendben van, akkor ezeket a uh -huh. lakásokat meg tudják venni. Nagyon fontos a történelmi kedvéért, hogy ugye ezt az egész piaci alapú bérlakás szisztémát, ezt a korábbi SDSZ-es polgármester Gegesi Ferenc találta ki, uh -huh. ugye mi ezt átvettük, ezt a rendszert, és nem véletlenül. Tehát ugye a korábbi polgármester fejében a logika ugye az volt, hogy középső Ferencvárosban egy erősen, uh, szociálisan terhelt uh, Körülményről van szó, vagy beszélhetünk arról, hogy közéső Ferencváros a fejlődésének a első szakaszában olyan szituációban volt, hogy voltak olyan házak, amelyek már jó állapotban voltak, voltak újépítésű lakások is, háztömbök. Viszont az, hogy bele emberek költözzenek, az ugye azért egyéb más kérdéseket is felvet. Tehát, hogy, hogy valaki beköltözik-e egy gyönyörű, szépen felújított házba, úgy, hogy egyébként a, az utcán, ami mai napig is egyébként megtörténik, hajnali kettőkor ö, a, mondjuk úgy, hogy, hogy rosszabb szociális ö, viszonyok között élők rendezik a konfliktusukat az utcán ordítva ö, illuminált állapotban. Ezek mind mind olyan ö, körülmények, ami miatt, pár kecsegtető lehet egy szép új lakás, de nem biztos, hogy oda költözik az ember. Na ennek a logikának a mentén, ugye a korábbi polgármester kigondolta, hogy na jó, hát azért mégiscsak ide kéne valahogy költöztetni embereket, akik egyébként, és ez megint csak nagyon fontos, amit most mondok, olyan családok költöznek ezekbe a lakásokba, akik egészségesek, magukat eltartani képes, adófizető, gyermekeket nevelő családok. Ez, ez csak azért, mert hogy ugye szociális városrehabilitációról beszélünk, ezt érdemes azért leszögezni. Tehát a korábbi polgármester logikája alapján ugye azt mondta, hogy valamilyen olyan, mondjuk így, hogy a, a piaci versenyben is megállja a helyét, szisztémát kellett kidolgoznia, aminek köszönhetően az emberek, a, a, hogy mondjam, adófizető állampolgárok beköltöznek olyan lakásokba, amelyek ugyan szépek fel vannak újítva, de a társadalmi, szociológiai környezete meglehetősen rossz. Tehát itt ezeket kell mérlegre tenni, mert ugye amikor addig senki nem szólt semmit, amik ezek a lakások ö, olyan módon ö, öt évvel ezelőtt az ingatlanpiaci válság idején nem voltak annyira kellendőek. Azután kezdett el ugye mindenki ezen háborogni, amikor is az ingatlanpiac újra magára talált, és az önkormányzati... Ezt, ezt, ezt is értem, azt kérdezem magára. Hogy végezetül, hogy vajon nem lenne célirányos, miután ezt is kifogásolta az ellenzék, és ebben úgy tűnt, hogy azért fülekre talált, és magam is értő értőfülek közé sorolnám, hogy azon egyetlen ingatlan értékbecslő, aki egyébként ezt a tevékenységet folytatja, hogy vajon nem kéne többeket igénybe venni, mondván, hogy az az érték, amit egyébként Szabúr megállapít, az mennyire reális, független attól, hogy az önkormányzat alkalmazásával állik már on 15 éve. Én nem gondolom, hogy ennek bármi akadály lenne. Én nagyon köszönöm. köszönöm a rendelkezésre állást, nagyra értékelem, hogy vállalta a beszélgetés, és fel kell hívnom egy apró ügyében Bácska János aminek van jelentőség, és még egyszer köszönöm szépen. Köszönöm szépen a lehetőséget. Én is köszönöm, Görgényi Mátét hallották. Fideszes 9. kerületi önkormányzati képviselőt. Nem biztos, hogy föl fogja venni, mert hogy nem beszéltük meg. Egy pillanatra adásba segíteném, jó? Köszönöm szépen. Egyetlen dolgot szeretnék öntől kérni, mert Baranyi Krisztina írt egy SMS-t, és ebben neki van, én ezt nem kontrolláltam a hollapon, nem is gondoltam fontosnak. Én úgy kezeltem az adatokat, hogy az alapján ne lehessen engem megrúni, és remélem. Gondolom hogy... arról szól, hogy minden nyilvánosság fel lehet olvasni. Bár... Igen, nem, nem, ar arra vonatkozik, hogy a jegyzőkönyv jelen pillanatban más számára is elérhető legyen, úgyhogy én arra szeretném önt kérni, miután semmilyen módon nem szeretnék kivételezett lenni, és ha így alakult, akkor ez nálam is egyúttal, hiszen nem arról van szó, hogy ehhez mások ne férjenek hozzá, hanem hogy a, ahogy szokták mondani, a szenzitív adatoknak a mellőzésével mi lehetővé kéne tenni, hogy a hollapon a ezen... A jegyzőkönyvvel élhető már. Most kérdezem a kollaganemet, hogy a GB-jegyzőkönyv fenn van -e már. De hova küldte tovább? De ne, ne, nem. Hát fenn van már a hollapon. Jó föl fogják tenni, amilyen ja. gyorsan lehet. Én ar arra kérem Önt, hogy a, a szükséges törlések, amilyenkor természetesen meg kell... Hogy Nem, tör... nincs törlés... Jó, hát vannak benne, fogalmám sincs, hogy vannak-e benne szenzitív adatok, én mindesen semmilyen személyi adatot nem ismertettem, nem is állt volna módonban, de azt szeretném elmondani, hogy akkor ez még ha lehetséges a mai napon történjen meg, hogy ne tűnjön úgy, mintha én egyébként kivételezett lennék. Annyiban lehetek kivételezett, amennyiben ilyen terjedelemben szerintem más nem foglalkozik vele, de nem szeretném ezügyben a 444.hu, vagy hogy Baranyi Krisztül a jogos haragját magamra vonni. Megtesszük természetesen, hogy eddig is még Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre. Elást. Én is köszönöm, viszont hallásra. Viszont hallásra. A műsort a Ferencvárosi Önkormányzat támogatta. Nem jó szívvel, de rosszal felajánlom, hogy Önök szólaljanak meg 06148909999 és 0636771161, nagyon sok idő nem lesz rá. Pontosan 4 percük lesz. 9 óra után Hargitai Andrással beszélgetek 0614890999 és 0636771161. 061489, 0999 és 0630, 6-os, 7-es, 7-es, 1-es, 1-es, 6-os, 1-es. Még 200 másodperc. A telefon működik. A vonalak rendelkezésre állnak. 180 másodperc. 06148909999 először és 0636771161 először. Elvitték már a hírét a spártaiaknak, és nem csak a spártaiaknak, hogy van Jancsik. Többen érdeklődnek az éjszaka ismétlés felől, egyelőre arról nincsen szó. Illetőleg az éjféli ismétlésről végképpen nincsen szó. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás 061 és 0630 6-7-7-1-1-6-1 másodszor. 0614890999 és 0636771161. Senki többet? Hallgatásokat nem beleegyezésnek veszem, de a tegnapi telefonáslásokhoz képest... Ezt a mondatot most nem fejezem be. ...hatok magaménak, mint amilyen hallgatóságot korábban a magaménak tudhattam, aminek adatairól korábban sem voltam tisztában, mert hogy nem voltak felmérések. Szolgáltatások, majd jövök hiszen! Egyelőre el vagyok veszve a telefonkönyvemben, mert megvan Hargitai András telefonszáma, de fogalmam nincs, hogy hol. hogy segítsen, vagy segítségre szorulok, mert uh, sikerült ezt eltüntetnem, de hogy hogyan, azt ne kérdezzék meg. azaz hétfőn este, hétkor vagy fél nyolckor nagyon messziről jött ember, az Aquarium Club volt Bárjában. Nem tudom, hogy honnan lett meg ez a szem, de köszönöm. Nem tudom, hogy 30-as, hogy főfő. Fiala János és Hargitai Andrást keresünk. Köszönöm. Sikert elszórnom valahogy a telefonszámot, de valaki segített nekem, aki segítettem szeretném megköszönni. Uh, fogalmam sincs a telefonon rejtelmei. Tisztelt Tagszervezeti Képviselők meghívva. A Magyar Újszorszövetség továbbiakban MÚSZ rendkívüli közgyűlése a 2017. szeptember 1. ülésén annak folytatásáról döntött, amelyre az alapszabály 18 per 2 bekezdés alapján tisztelettel meghívom. Önöket adásban vagy csak mondom. Időpontja 2017. szeptember 24. vasárnap 10 óra délelőtt helyszín. Donobius Health Spa Resort Terbá Margit-sziget cím Budapest XY margit -sziget. Ez érdekes, ezer hét. ez lenne az irányító full. A rendkívüli közgyűlés még meg nem tárgyalt napirendjei Első pont a MUSZ alapszabályának módosítása. Kettő a MUSZ vezető tisztségviselősé... tisztségviselőinek, mint A. elnök, B. szakmai és általános alelnökök, C. Elnökségi tagok, főti... el... elnökségi tagok, D. főtitkár, E. az igazgatók megválasztása. A vezető tisztségviselői helyek közül azok kerülnek betöltésre, melyek az alapszabály módosítása után továbbra is közgyűlési hatáskörben maradnak. A delegált elnökségi tagi helyekre az arra jogosult szervek tegyenek javaslatokat. Arra az esetre a közgyűlés megszüntete a delegálás intézményét, nyilatkozzanak a jelöltek jelöltségének az új szabályok szerinti fenntartásáról is. Az eddigi jelölések érvényesek nem kell megismételni. Az alapszabály hét bekezdésének értelmében a jelölő bizottság jelöl is, a közgyűlés időpontjá 14 nap zárja le, tehát szeptember 10-én tették ezt meg. Kérjük, hogy ezen szabálymódosítási javaslataikat is tegyék meg XY e-mail címre, hogy a szerkesztők az átdolgozott tervezetet elkészíthessék és megküldhessék önöknek. Tájékoztatom a MUSZ szervezeteit, hogy az alapszabály 13 per 1 bekezdése értelmében a közgyűlés akkor határozatképes, ha a szavazásra jogosultaknak több mint a fele van jelen. Miután a 2007. szeptember elsői közgyűlés folytatjuk, kérjük a pontos megjelenést, mert nincs fél óra múlva ismételten összehívott közgyűlés. A napirendek megtárgyalása a 18.3 bekezdés alapján a tagszervezeteknek kötelezettsége is. A folytatólagos közgyűlést úgy kell tekinteni, mintha egy hosszabb szünetet tartottunk volna, amit követően ellenőrizzük a határozat képességet. Tájékoztatom tovább a MUSZ takszorvezeteit, hogy képviselőjük megbízása is folytatólagos, nem kell részükre új meghatalmazást adni, amennyiben 2017. szeptember 1. közgyűlésen részlet képviselő akadályoztatva van akkor kell más képviselő részére meghatalmazást adni a korábbi meghívó tájkoztatása és a mellékletei szerinti formában. Szíves megjelenésükre feltétlen számítok. Budapest 2017. szeptember 4-én dr. Sós Csaba SK, a Magyar Úszószövetség alelnöke. Az a megtiszteltetés, abban a megtiszteltetésben volt részem, hogy kétszer is találkozhattam Hargita Andrással, és hosszan elbeszélgettünk, hogy vajon a rádi interjú lesz-e olyan jó hangulatú, mint amilyen ezek a beszélgetések voltak, nem tudom, nehéz lesz, mert ezek ritka jó beszélgetések voltak, legalábbis a számomra, és nem gondolom végigvenni mindazt, amit ott végigvettünk, sőt, abban sem nagyon vagyok biztos, hogy én hivatkozási alapként használnám azt, amiket te ott elmondtál, én tulajdonképpen arra kérlek téged, és az is lehetséges, hogy csak nagyon ritkán fogok közbevakantani, hogyha madártávlatból lát, láttatnád egy kívülálló számára, tehát hangsúlyozom, egy kívülálló számára, aki nincs minden részlettel tisztában, csak azt tapasztalja, hogy valami itt nincsen rendjén, mert hát túlságosan sok szó esik valamiről, ami egyébként jó, ha történik valami, és nem jó, hogyha nem történik valami, de a belső élettel kapcsolatos. Tehát, hogyha ezzel kapcsolatban te madártávlatból adnál egy tájékoztatót, és hogy honnan kezded el, ez rajtad múlik. A beszélgetés bármikor véget érhet, de nem tarthat tovább 9 óra 57 percnél. Figyelek. Hát most, ha a közgyűlésről kérdezz Nem, az egész helyzet. Az, egészről. az Tehát... egész helyzet. Hát nézd, a Magyar-Russzú Szövetségnek ugye a legfelsőbb fóruma az a közgyűlés, azután van az elnökség, és utána az elnök, az elnökség, és hát igazából mint egy aféle olyan jellegű szervezet, és akkor alatt dolgoznak az edzők és a versenyzők. Ami uh -huh. persze, mondanom se kell, hogy pont fordított a helyzet, mert a versenyzők, edzők, azok vannak a legmagasabb szinten, már olyan szempontból, hogy ők hozzák az eredményeket ők dolgoznak, de különböző szabályok és szabályzók miatt nyilván, hogy kell legyenek bizonyos fajta szervezetek, egyesületek, szakosztályok, egyesületek, és akkor vissza is lehet menni egészen a közülésig. Na most miután ez egy, az a furcsa helyzet alakult ki, hogy ez egy demokratikus szervezetnek kell legyen természetesen, holott az én véleményem szerint, ha valami nem demokratikus az a sport, akkor az nem az, mert ott nem, egyelő jogai vannak mindenkinek egy ideig, de utána mégisak az eredmények után ítélik meg az is és a versenyzőket, és nem akarnak ott egyformák lenni, hanem mindenki jó akar lenni. De ennek ellenére, ö, hát nyilvánvaló, hogy a, a, ennek ellenére nyilvánvaló, hogy a, a, a képviseletnek hát mégiscsak demokratikusnak kell lenni, ami egyébként ez egy nagyon jól hangzó dolog, de az esetek egy bizonyos részében ö, ez, ez rossz is lehet, mégpedig azért, mert a, a, a többség, mondjuk, egy, mondjuk az szövetséget a többség azért sajnos mégsem a élsporttal foglalkozik. Nem is biztos, hogy sajnos mindegy. De ez tény. Ugyanakkor az biztos, hogy annak idején, amikor ez az egész elindult, már ez a mostani elnökség, mert volt egy váltás aztán a 90-es években, amikor az állam kivonult tulajdonképpen az összes szövetség és az elnökségből, és akkor újra szerveződött az egész, akkor az derült ki, hogy mondjuk például a Szécsi Tamásnak pont a egy szavazata volt, mint egy bármilyen más ö, ö, edzőnek. Ami hát azért az érthető, hogy azért nem lenne teljes egészében jó, mert hát az elvitathatóan volt, hogy ö, már akkor is mondjuk ő értett ö, többek között az egyik legjobban a, a, az úszáshoz. Na most ö, viszont még egy dolog ö, nagyon fontos, hogy a, a, az állam annak ellenére, hogy akkor kivonult a szövetségekből, munkájából, életéből, de a támogatásból nem, hogy az állam egy meghatározott ok miatt, ez egy elvi döntés, hogy az olimpiai pontok alapján az olimpiát teszi a legfontosabbnak, legfontosabb sporteseménynek, és az olimpiai pontok alapján támogatja a szövetségek munkáját, így az edzőkét, és a versenyzőkét, és a többi. Tehát tulajdonképpen a szövetség anyagi léte egy bizonyos azon múlik, hogy mennyi olimpiai pontokat szerzel, ami egyben azt is jelenti, hogy hiába mondjuk az úszás egyébként olimpiai sportág, de ha olyan számban szerzel mondjuk aranyérend, ami nem olimpiai szám, akkor az nem sokat ér. Mondjuk egy Ilyen szempontból, mint 1500 női gyors. Uh -huh. A kapás, Bogi 1504 gyorsan megnyerte az Európa Bajnokságot 2016-ban, de az nekünk sokat értnek, persze Európa Bajnok lett, tehát a, a szakma az úgy, szer, az úgy kezeli, ahogy azt helyén kezeli, de ezzel nem... nem. Volt egy másik eset, amikor egy Juhász Janka jert 1504 gyorsan a bakuba, és akkor az történt, hogy, hogy jó, de jutalmazni meg nem lehetett, mert arra nem kaptunk jutalmazni vagy nem, nem kapunk keretet. Tehát ez, ebből a szempontból ez így nem jó. De ettől függetlenül ezt a szabályt, hát ez, ezt mindenki ebből a szempontból elfogadja. Tehát, ha a szövetség életek azon múlik, hogy az, az meg mindenkinek, ez visszahat a természetesen a tagszervezetekre is, ha a szövetség az elért eredmények alapján sok pénzhez jut, akkor nyilvánvaló, hogy akkor szélesebben tudja. Azt ja, szeretném tudod bekérdezni, a... anélkül, hogy elvesznénk a részletekben, hogy ez az olimpiai szorzó, ez jól működik? Azt kell mondjam, hogy jól működik. Hát szóval most ez tehát nem tudok más szózat, ami még jobb lehet volna. Tehát nem ezzel, ezzel és hogyha nem... azt kérdezem, hogy akkor van az olimpiai szorzóval való pénz, van egy kötelező pénz és harmadik jellegű pénz, az nincs, vagy szponzorpénz, vagy nem tudom micsoda. De a szponzorpénz is van, meg van olyan is, hogy, hogy tehát az állami támogatás, hogy minden gyerek tanulja meg úszni, stb. stb. stb. Tehát ezek, vagy most, ami egyébként az úszaszövetséget olyan szempontból közvetlenül azt hiszem, hogy nem érinti, hogy most tanúszadákat fognak építeni, ami hát mondjuk ez egy nagyon jó dolog. Tehát ez, ez is állami pénzben egy nyilván. De ehhez a Magyar Úr csak elvileg van közel, tehát úgy, hogy, hogy mondjuk ha van két-három jelentkező, hogy akkor inkább, hogy hova, épüljön, stb. stb. De ez csak egy. Gyártásában sok mindent elér, de azt nem tudta elérni, hogy a TAO pénzek is vonatkozzanak az úszásra. Mert az úszás nem látványsport. Tehát úgy határozhatja, hogy az úszás az nem olyan jellegű látványsport, mint ami a TAO-kban. Ez egyébként ez baj nekünk, nekünk úszóknak, mert ugye a vízilabda meg az látványsport. Ugye a vízilabda úgy jön hogy hogy a vízilabdázók és az úszók azok elvileg és gyakorlatilag ugyanazokat a metenceket használják. Sőt, az őtúsások is, meg a, a triatlonosok is, meg még aki, aki úsz az mindenki. De most a, a, a Tao miután a tao taós, és a, a Tao-ba sokkal több pénz áramlik be érzelmszerűen, ezért a, ezeknek a látványsportoknak, akik ebben benne vannak, elég jó. valamit, amit akkor nem is kérdeztem meg. meg, amikor találkoztunk, hogy a tau pénzeket, ha egybevetjük, miközben ugye nehéz egybevetni, mert a kicsi a rálátás, tehát amit te sejtesz, vagy nem tudom mi a megfelelő fogalmazás, és az olimpiai pontokért járó pénzt, ha egybevetjük, azok hogyan viszonyul hatnak egymáshoz? Hát én pontosan nem tudom nem tudom csak érzéke, érzékelhető, hogy, hogy, tehát jóval több. Tehát, addig, ameddig tehát mondjuk, több, mint amennyi az olimpiai pontokért jár? nem nem van olyan pontok ide a támogatás Úgy, úgy, úgy, úgy, úgy, úgy, úgy, úgy, úgy, mondjuk egy, -egy egyszerű talán egy, -egy közvetlenebb kérdás. Magyarul, hogy, egy hogy az is lehetséges, el. hogyha nem lenne semmilyen olimpiai siker, de tau pénz lehetne, akkor lehetséges, hogy az úszó szövetség több pénzzel gazdálkodhatna mint most. Nem. Ja, ja, igen, az lehetséges. Tehát hm. hogyha az úszók kapnának tau Így, igen. így, így, de most belét folytatom a szót. Igen, tehát hogy hogy mondjuk van egy egyesület aminek van úszószakosztálya és van vízilabda szakosztálya, akkor az úszószakosztály az, az állam és az úszoszövetség által megtermelt és kiosztott pénzekből, meg a saját pénzeiből élhet, míg a vízilabda szakosztály, meg a tavópénzek pénzek is el szózzájának, és ez nagyon sok pénz jelent. Jó, akkor hadd kérdezem azt én... meg, hogy mekkora hőmérsékletet tanúsítanak a vízilabdázók, amikor akceptálniuk kéne az úszók igényeit. Hát nézd mindenki saját igény. Nézd, az a helyzet, hogy a, az úszoda, mondjuk hogy a az Magyarországon az nagyon kevés. Most arról még nem is beszélek, hogy hány ember, tehát, tehát, hogy kicsit szeretnének úszni. Tehát, de nincsen elég hely. Tehát úgy nyilván azt mondja, hogy pályát szeretnék bérelni, mennyi egy óra a pályán, ennyi. Jó, én ezt megadom a úszónak, meg a nincsen arra pénzem, mert akkor még fel is emeli. Tehát, a, a, tehát gondok vannak. Emiatt nagyon jó dolog az, hogy épülnek, vagy fognak épülni a tanúszodák. Úgy érzem, hogy még jobb lenne, hogyha tanúsodák mellett még olyan húszoda is épülne, ahol tudnak is úszni. Nem csak tanúszodal, <gül> nem tanítom, úsznak után nem csak már, hol úszni. Ebből a el egyébként nyílt feszültség, vagy valamiféle feszültség a vízilabda szövetség és az úszó szövetség között van, vagy erről nem lehet azért beszélni? Hát... Feszültség nincsen, de, de érdekellentétek vagy né, nézeteltérések teremthetesen lehetnek. Hogyan simítható ezzel? Mert hogy elmondod az alapján, sehogy? Hát nézd, a, a, a, az alapkérdés az úszók és a víz, azt, hogy azért az a senki ne vádoljon engem, hogy én vízilabdázni kezdtem. El. Tehát én a Központi Sportosról a víziladás szakaszpárba jelentkeztem, csak aztán lett belőle úszó, egy mérkőzést nem értettem egyébként, ez egy más kérdés. Tehát ez a vízilabdások és az úszók közti idézőjelben, vagy nem idézőjelben lévő ellentétek, ezek már eleve onnant, onnan adódnak, hogy a, ugye úszókból kerültek ki a vízilabdások régebben, és az úszás az egy monoton munka sportág, az vízilabda meg egy játékos sportág. És akkor hát ebből azért ugratások, hát mindenféle dolgok azért mentek, ami aztán a későbbiek során. Hát nyilván, hogy most már nem csak az úszókból kerülnek ki a víziladások, hanem a víziladások a rendkívüli eredményeik miatt most már ők saját maguk is megpróbálnak úszást oktatni, és szakosztályt építeni, stb. stb. És ez óhatatlanul sokszor akár a gyerekeket elvonják, akár pedig a vízszöletet elvonják az úszók, és a víziladása közötti feszültséget okozhat, vagy érdekellentét okozhat, Más sportággal ilyen szempontból mi így nem találkozunk, mert, mert sem, az ötúsá, bár annak ellenére, hogy régebben az ötusások is nagyon sokan, vagy az úszokból lettek, de inkább a, a, a viszilabda az, amelyik ebből a szempontból most az nem... Az ötusa is látvány sport? Nem, az nem az. A TAO miatt az ízlapdákat. De, de ez régebben is volt egyébként. De, tehát hiába, tehát a... hiába van az szövetség adott esetben, uh, hiába mondhatja el, hogy nincs rossz anyagi körülmények között, van, aki nála még jobb anyagi körülmények között van, és ebből adódhat feszültség. Szerintem ezt a kört Igen. itt zárjuk Igen. le. Uh, azt kérdezem tőled, hogy... Gyárfás Tamás, aki a Magyar úszószövetség elnöke volt, most biztos nekem meg kéne mondanom, de te segíteni fogsz, hány évig volt az úszószövetség elnöke? 23. Én nem számoltam kézet, mindig ezt mondta. Végül is, amikor ö, ö, Gyárfás Tamásnak mennie kellett, mert azt nem lehet mondani, hogy önként vette volna a kalapját, Nekem 543 kérdésem van, de ebből szerintem 390-et feltettem neked akkor, amikor találkoztunk. Így nagyjából sejtettet, hogy mi az én érdeklődésem, és nem szedném darabokra a kettőnk beszélgetését meg annyi apró kérdéssel. Ha ismét elmegyünk olyan magasra, mint ahol a madarak járnak, eh, akkor elmondanád, de azt, hogy gyárfás Tamásnak, ahogy ezt te látod, miért kellett mennie? Természetesen elmondom. Én úgy látom, nem, hát nem úgy látom, hát ez volt Hosszúkatinkának a kívánsága. Ő írt egy levelet, mert igazából nem mondta, hanem egy levelet írt az ő Facebookján, hogy ha a tanács igazán szeretné segíteni a magyar úszós sportot, akkor elsősorban, akkor ő menjen. Itt állj meg egy a pillanatra, magad. nincs még hosszú katinka levele előtte vagyunk. Azt kérdezem tőled, hogy te hosszú katinka leveléig, aztán nyilvánvalóan utána is, hiszen te nem vagy hosszú katinka, és van saját véleményed. Te hogyan vélekedtél Gyárfás Tamás elnöki tevékenységéről, hiszen én veled beszélgetek most. Én nagyon hosszú időn keresztül nem találkoztam az ő elnöki tevékenységével, pedig azért, mert én nem voltam akkor benne az Amikor aztán engem visszahívtak a 2014-ben az azon érezni. kevesek közé tartozol független attól, hogy az emberek azt gondolják, hogy te minden az úszással töltöd, te hosszú időn, képe, időn keresztül voltál képes távol tartani magadat az úszó sportól, ahogy ez számolok. Nem tartottam magam távol, csak nem voltam benne. Úgy? Oké, okay, rendben voltam. Oké, okay, ez a pontos. 80, igen, igen. igen. igen. 88-ig kapitány voltam, tehát 84-88-ig szövetségkapitány voltam, Utána ott én erről ezt lemondtam, mert, mert olyan vált a helyzet a viszonyom a szétsítomással, hogy én nem akartam vele ellenkezni, ott pedig már az erős érdekellentétek voltak, és utána 88 as aztán 90-ig vagy valami volt, elnökségittal hát szerintem valami ilyen, ilyen helyzetben voltak, és utána ez megszünt ez a kapcsolat, de én nem sértézzel si mentem el, hanem egyszer ilyen tudomásul vettem, hogy most akkor kezdődtek el ezek a profi egyre nagyobb ö, ö, támogatással járó versenyek, versenyzők, stb. stb. És egyszerűen én egy kicsit félreálltam, de nem volt bennem semmilyen sérülés. És hosszú időn keresztül én tényleg csak távolról néztem az úszós kortnak az életét. Láttam azt, hogy ide Európbajnokság, ifjúsági élve hát azért érzékeltem én, csak nem voltam bent az Úszó Szövetségnek az életében. 2000... Mint hogy úszó szakosztályjal se volt kapcsolatot, tudtam? Nem, nem, semmi. Csak a... A személyekkel, úszóedzőkkel, Igen. versenyzőkkel, hát amikor találkoztam velük, vagy amikor beszélgetni. És amikor visszahívtak, hogy egyébként Debrecen, Debreceni úszósportban hívtak, visszajött a Bitó Bentének, próbálják segíteni és az ő edzőjének, akkor, akkor kapcsolódtam én megint be az úszósportba, és aztán tulajdonképpen volt ez a, hát még van is, remélem, ez a jövő bajnokai program, és a jövő bajnokai programba kapcsolódtam én úgy be, hogy ott régiókval kellett elmenni látogatni. Hogyat írunk? A gyerekeket, szóval ilyen, hogy? Ez mikor történt? Ez 2013-14. Jó, tehát viszonylag nagy kiadás volt, és akkor maradunk a tehova Igen, hát majdnem 30 évet nem voltam. Igen, Ugye? Én akkor, akkor találkoztam megint a, a Gyáfás Tamásnak, az, akkor már az elnöki tevékenységével, tehát akkor már effektív már éreztem ezt. Ha a jövőbanyaki programon keresztül nézem, mert akkor nem csak úgy láttam Igen. az egészet, akkor azt láttam, hogy egy rendkívül összefogott hát egy, egy olyan program ez, ami nem csak Budapestet érintette, mint annak idején, hogy mindig vennem Budapestről indult higkülönösen az hanem hanem egész országosan. Miért még ez ezt az részleteiben az... néznénk, áruld már el nekem, nekem és a kívülállóknak, illetve a kívülállóknak is nekem, a hallgatóknak és nekem, hogy mennyire meghatározó a Magyar Úrszor Szövetség életében az, hogy ki az állnak? Hát nézd, ez, ez olyan, mint a, a... Mondjuk majdnem azt mondom, hogy egy kicsit rossz, talán lehet, hogy ott példa, mert nem gondolkoztam ezzel, mint a villamos. Tehát az, hogy, a, hogy ki a villamos vezetője, hát úgyis ott a sín vagy a vasút, vagy arra. Na de azért az mégsem mindegy, hogy megáll-e a megálló, mert fölismeri, hogy keresztesen meg kéne állni, hogy jön egy busz. Tehát azért, na most ilyen szempontból, hát én, én na, mondok, mert hogy személyes legyen az egész, én voltam a Magyar Úrszaszövetségnek a megbízott elnöke. Most ez nagyon sokra én nekem nem volt hatása. Egyet egy dologra igen, hogy akkor meg tudott alakulni a Magyar Úrszó mert mondtam, hogy akkor kellett újra alakulni, és mintha senki nem vállalta, nem is alakulhatott volna meg. De, a, és voltak előttem olyan elnökök, akiket én is ismertem, de még a versenysőse láttam, de azért, azért Gyártás Tamást, a, az, az elmúlt 23 évben olyan dolgot tett a, magyar úszósportért és az, és az úszósport érdekében, aminek olyan látványos eredménye van, hogy a legutolsóbb mondja, mármint a fontosabb legesőleg, ez a magyar, a vizes VB-nek a Magyarországra hozatala. Az ezzel kapcsolatos összes fejlesztés, úszodas, stb. stb. stb. stb. Hát azért valamilyen szinten, ha nem lett volna itt a vizes VB, amit egyértelműen, hogy ő, ő hozott Magyarországra, vagy az ő kapcsolatai révén, tehát meg sok-sok mindenki másnak a munkája kapcsán de mégiscsak itt rendeztenek Magyarországon, akkor ez nincsen meg. Tehát ő, ő szerintem jelentős mértékkel Ha jól értem, eh, akkor te egy jó villamos vezetőnek tartod Gyárfás Tamást. Kiválónak. Én, én, szóval én azt érzem, azt kérdezem, hogy... igen. Nem, szóval hogy mondjam, tehát megvannak benne azok a vezetői erények, amiket lehet szeretni, és lehet nagyon utálni. Mondjuk hát nyilvánvalóak itt mondjuk, a villamos de nem akarnám azért ezt, ezt a hasonlatot túlélezni de az, akinek mondjuk nem engedjük felszállni a villamosvezető a villamosra, mert úgy látja, hogy nem alkalmas arra, az biztos haragszik rá aki pedig a villamosan utazik és elviszi a helyre pedig. Jó, most felejtsük el a villamos hasonlatot, igen? mert az Feles. erre... Nem, nem, nem, nem, ez teljesen jó volt. Azt kérdezem tőled, és erről mi beszélgettünk hosszasan, függetlenül attól, szerintem a hallgatóság nagy érdeklődést nem mutatna iránta, hogyha most nézzük az egész fát, mert a fát általában aki uh -huh. nézi a lombiát, nézi, mert abban leli az örömét. De ahogy te leírtad ennek az egész szervezetét, már a, mint a, a Magyar Rusztoszövetség létezését illeti, tehát nem csak a vizes világbajnokságot, te, amit elmondtál, és csak arra kérlek, hogy ezt erősítsd meg, te az egész fa szervezetéről azt mondtad, hogy ez a fa szervezete egy jó szervezet volt. Abszolút. Hát azért ugye az, az hogy valaminek magyar lombja, de kicsi a gyökere, az éppen annyira nem jó, mint hogyha hatalmas gyökérzetre rendelkezik a satnyafölőről. Oké, de van a, akkor... a Magyar Újszor Szövetség... Hogy? Rendben van, akkor csak azt mondom, hogy Igen, ha bár látszólag abszolút, rengeteg idők van, volt. de el fog pillanatok alatt fogyni. Azt kérdezem az tőled, hogy... Igen, hogy... Na de... jó, jó beszélgetni, akkor is jó beszélgetni. Az a kétszer, nem tudom, hány órát, amikor beszélgetünk, azt se tűnt fel, az nagyon jó volt. Én, én, is, én is nagyon élveztem. Én a barátom szokott ilyenkor azt mondani, hogy szeretne a lenni, mert szeretné ezeket az eseményeket megélni. Érdekes, tudok... a feleségem is ezt mondja. Igen. Még mert... hogy igen. Velem szeretne lenni, és akkor ő elkincs. Összehúzna a mellény és akkor csak úgy ott lenne. lenne. Hát, ne Nekem jó nagyon jó érzés volt, de nem akarok elveszni Na. itt ebben, hogy hosszasan foglalkoztam én a Kis László történettel, mi is beszéltünk róla, de nem szeretném mértéken felül említeni, különös tekintettel arra, hogy te ezt egy egészen más módon jelenítetted meg akkor, amikor mi beszélgettünk. Azt kérdezem tőled, két kérdésem van ezzel kapcsolatban is, nem több. Az egyik az, hogy vajon mindaz, ami ott történt, az alapján mennyire jött létre egy olyan görbetűkör a Magyar Úszró Társadalmat, illetően, ami később is károsan hatott ki, illetve azt kérdezem tőled, hogy végül és Kis Lászlónak a távozása bármilyen vonatkozásban is előrevetettette annak az áldéket, ami később bekövetkezett, hogy Gyerfás Tamásnak is mennie kell másokból. Igen. Az első kérdés ezzel valóban az, hogy egy rendkívül görvetikzet tartott a társadalom elé a magyar úszó sportról, az úszó életéről, az úszadák világáról, stb. stb. Én biztos vagyok benne, hogy Akár akárhova nyúl az ember a, a, egy ország, vagy egy akár, vagy világnak a, a különböző részletei akár a művészvilágban, vagy a, a, a munkahelyeken, vagy bárhol, tehát ott jót és rosszat egyaránt lehet találni, akár az iskolákban, bárhol, bárhol. Tehát ott vannak pozitív és negatív példák, még azt is el tudom képzelni, hogy jó tanulóból, vegyük egy egyszerű esetet, jó tanulóból rossz tanuló lesz, rossz tanuló pedig eh, kibukik az a, a jó tanul pedig kibukik az, az egyetemről, vagy az iskolából. Tehát ezek, ezek, ezek, ez az ilyen az élet. Erre nem vagyunk különösebben büszkék, de ettől függetlenül ilyenek vannak. Na most ugye itt a, az, hogy, hogy onnantól kezdve, mert a szülők lesz, hogy nyilvánvaló, hogy féltik a gyerekeiket összedába, hogy, hogy ilyen, hogy, mint hogy ez rendszeres lenne, az ez nem igaz. Hogyha kimész az utcára, az esetek az eset, nagységéről hálásanek, Nyugodtan tudsz mászkálni, de ettől függetlenül néhány embert kirabolnak, vegzálnak, mit tudom én, de azért nem jellemző. Az rossz, hogyha már ez jellemző mondjuk egy, egy városnak az életére, egy kerületnek az életére, vagy adott esetben akár egy háztömbbe, de ettől függetlenül ezek még előfordulnak. most ezeket, ezek ellen nyilván tenni kell. Erre van a megfelelő rendőrségszertelés, hogy amilyenkor lenni. Most azt hogy egy ilyen kiragadott példából, ráadásul egy 50 évvel ezelőtt példából, ez, egy, ez egy, tényleg egy görbe tükör volt, annak ellenére, hogy részleteiben valamilyen szinten, ilyen vagy olyan formában, de azért ezek megtörténtek. Itt, ami én azt érzem, hogy probléma, hogy az esettel úgy érzem, hogy az ország közvéleménye, hogy ez annyira érzékenyen érintette ezt az egész dolgot, én azt nem akarom azt megint elismételni, hogy ezzel egyszerűen ezt nem tudta se kikötni, se lenyelni, tehát, de viszont égetően nagyon-nagyon fáj. És voltak, akik mellette voltak, voltak, voltak akik megosztotta a társadalmat, szerintem mind a mai napig. Voltak, akik azt mondták, hogy, hogy ez egy olyan érdekes dolog, ami majd a, a jogtörténetben, vagy történelmeben nem tudom, hogy majd ezt majd fogják majd tanítani, mert igazából nem tud, úgy tűnik, hogy a társadalom mégsem tud, mert jogilag ez egy teljesen tiszta kérdés volt, de a társadalom erkölcsi szempontból ez nem tudott mit kezdeni, szerintem mind a mai napig nem tud. A másik része, ez nem is tudom, a másik kérdés? Hogy ez el, bármilyen módon előre vettítette a gyárfesztelgozását. Igen, igen mert, mert tulajdonképpen a Kislati, mint szövetségi kapitány régóta nagyon eredményes, nem csak mint szövetségi kapitány, hanem mint edző nagyon eredményesen hozta, képviselte a magyar tehát és hogy őt ilyen módon két hét alatt tulajdonképpen, Eltávolott a magyar úszosportból. Ez, ez felbordult. Hát ez megrendül a, a, a magyar eddig. Nem tudok azt... jobban fogalmazni, de kinek az áldozata volt ebben az esetben, kis László? Tudunk-e bármit, vagy tudsz-e bármit ennek a történetnek a mélyéről, aki végül is ezt lehetővé tette, és aki egyébként nem állt meg féluton, hanem bevárta az eseményeknek a végét? Hát, hogy ezek, mondjuk úgy, hogy, hogy fel, feltételezések, meg összeesküvés elméletek, de egy biztos, hogy ugye több szárról indul el ez a folyamat. Igen. Az egyik az, az, a, aki a, a, a kis a mondjuk úgy, hogy az irigyei, akik tudták erről a, a, tudtak erről az ügyről, és akkor ezt megfelelő közegbe ezt. Megfelelő módon, megfelelje abból ebből megint úgy lett, hiszen azért egyébként ezek nem voltak napirenden a 50 éven keresztül, de azért ezt úgy helyel, közel, itt-ott gondolom, különösen az idősebbek azokat egyszerűen elmesélték, de úgy nem tartották ezt napirendet, ez nem volt egy általános téma. De ez biztos, hogy akkor valami, akkor egy pillanat van, ugye. A forradalomnál szokták ezt mondani, hogy a megfelelő időben, a megfelelő helyszínen és a megfelelő emberek, a csak a korondok robbant egy nagyot. Ez az egyik része. A másik része pedig az, hogy hát annak olyan feltételezések is, hogy ez már a járfás Tamás pozíciójának a megrendítésének az egyik eszköze volt. Hogy igaz, nem igaz, ezt nem lehet tudni, de nem lehet igazolni, Érzések egyébként vannak, de az biztos, hogy Gyárfás Tamásnak, mint az Úrszaszövetség elnökének, hogy ebben az ügyben hát most nem kellett volna szerintem nyilatkozzon, mert ö, azt nem mondhatom, hogy nem is ért akkor, mert ez nem igaz, de olyan messze volt még akkor az Úrszaszövetség, amikor ezek a dolgok történtek, hogy semmi köze nem volt hozzá. A mostani Úrszaszövetségnek végképp nincs. De értékelte közele. de a magad módján azt, hogy Gyárfás Tamás kiállt László mellett? Hát nem tudod, nem hát Egyrészt egy emberi kapcsolat volt ez ő között már régóta. Másrészt ő volt a kapitány, ő meg az elnök. Tehát nem lehet azt mondani, hogy kérem, én ebből a szempontból nem mondok. Nem hát, ültél be kislászló helyére, maga. hiszen kislászlónak a helye, tehát ahogy itt valaki a reggeli műsort vezet, akkor én nem ültem valakinek a helyére, és ha valaki majd később itt ebben a rádióban fogja vezetni a reggeli műsort, az meg nem az én helyemre ült. De könnyű volt -e elvállalni ilyen körülmények között a szövetségi kapitányságot neked? Nem, nem sőt. Hát én nagyon megszenvedtem tőle, mégpedig azért, mert én amikor én ezt újrakezdtem, akkor én a, az ifjúsági kapitány lettem a jövőbajnokai program kapcsán, és ez én a magam részéről, bár úgy volt kettőnk között megbeszélve, vagy ez egy ilyen hallgatólagos elképzelés, döntés volt, hogy a 2016-os Rioi Olimpia után fog majd alapján, majd fokozatosan visszavonulni, és majd lemondani és majd akkor én jövök helyette, de én nekem volt egy titkos elképzelésem, hogy a 2017-es Vizes VB még legyen a kapitánsága alatt, mert hát ez egy, ez egy kerek egész lett volna. Most ehhez képest 2016 áprilisában, vagy májusában, vagy mindjárt, mindjárt tavaszán, hogy ez így a nyakamba szakadt, hát azért én nem azt mondom, hogy, hogy teljesen felkészületlen voltam, hiszen a Laci-val már jó régen együtt dolgottam, együtt mentünk különböző helyekre, stb. stb., tehát azért, az azért mégiscsak különösen egy ilyen helyzetbe fókuszba kerülni, hát ráadásul egy felbojdult, volt az egész. Most a, a, a versenyzők, ő, talán ők azért annyira nem, de az edzők igen, a közvélemény rendkívüli módon. Tehát az, és akkor, persze már én is belekerültem abba a helyzetbe, hogy akkor most akkor mi a véleménye erről. Most én a kislasszik gyerekkorom óta kicsi én azt tényleg kicsi gyerek voltam, amikor megismertem, ezőként láttam. Tehát, sőt, még, a, még szövetségkapitány is voltam, hogy Egerszék a Hitler Kassi az ő versenyzője volt, tehát nem mondhatom, hogy én erről nem tudtam, és akkor én is ebből foglaljak, foglaljak ebből, á, vagy erről állást, amit, hát ezt mind, cselek, mint elítélem, de kifázott én a más szempontból ismertem, másként ismertem meg, tehát sok, sok esetben nagyon nehéz helyzetbe hajszoltak bele, volt az, hogy most miért nem határolódtam el, hát a, a magától a cselekményt, elhatárolom, de ettől függetlenül kislászlót én az egész embert és az egész munkáját egyben tudom csak megítélni. És én, egy rövid kététel, tudunk-e bármit a mai Kis Lászlóról? Hát éli a nyugdíjas életét, én szerintem, az, az ő élet, az úszás volt, őnek, hiszen tényleg gyerekkorától egészen ö, így, zövő, nyugdíjazásáig, hogy ő, ő az uszadába élt, mindenkit ismertem. Most ezt kiszakítják alól a, gyakorlatilag a gyakorlatilag a, a, egy úszodában el nem mehet, mert, mert, mert van néhány ember, aki a vizefébére ki nem ment, akkor ez egy, szerintem ez egy tragédia. Egyébként pont a hétvégén találkoztam vele, teljesen véletkezően a magyar népbe, a napján képzeld el, <gül> és hogy, hogy ilyen Martonvásárhelyen volt, és e, e, hát valaki megkopogtatta a hát a Laci volt, e, mindegy, a felesége kapcsán ment ki erre a rendezvényre, és akkor hát persze elkezdtünk beszélgetni, és hát persze miről beszéltünk volna, hanem az úszásról, és amikor érdekes volt, amikor arról beszéltünk, hogy a mostani fiataloknak, akik na, most is sikeres a a, a az úszósport, de nem csak a felnőttek, hanem a fiatalok is, és akkor hát elkönnyesedett a szeme akkor, amikor hát el, el, el végigvettük azt, hogy igazából ezeknek az edzőknek a jó része az ő tanítványa volt, mint edző is az ő tanítványa volt. A Turi Győr, a Selmeci Attila, a tehát, hogy ő valami olyan dolgot alkotott az utásban, ami, ami szerintem... 20 percig van, ez igen, igen. Igen. És, akkor példa, és, és akkor ebből ki van szakítva, úgyhogy és ezt ő, hát na, úgyhogy végül is mondom, mi alatti, hát esik az eső, hát mondom, úgy látszik, hogy igen. Szóval, na, hát ez egy, ez egy, ez egy ez egy tragédia. Is. Vannak különböző tisztségviselők, van nekik egy viszonyuk és az elmúlt időben önálló tényezővé vált hosszú katinka. Én nem szeretnék hosszú katinkával kapcsolatban az ott a világán ennél többet mondani, hogyan lett tényező hosszú katinka, és ezt a tényezőséget hogy élte meg a Magyar Úszószövetség, mennyiben vezetett oda, hogy vasárnap majd e, ismét elnökválasztás lesz, illetve egy közgyűlés, miközben egyébként az elmúlt időben a Magyar Úszósport e, napi dolgaiban nem vett részt, e, és Bíned Gusztáv eltávolítása kapcsán sem e, szólalt meg hosszasan. Mit Től lettő önálló tényező, és ez az önálló tényezőség valójában miben fejezte ki magát? Hát Úgy kell mondjam, hogy fokozatosan lett önálló tényező. van ja, a munkája és az eredményei alapján, tehát megkerületetlennél vált a, a elképesztő munkát végzett. Ennek nem azt mondom, hogy egyenes arányban, mert ez nem mindig, ha kiába dolgozik valaki teljeségtelenül, nagyon sokat, attól még nem lesz annyira jó ö, eredményes versenyző, mint amilyen ő. Tehát, hogy nagyon sok munkát végzett, nagyon tehetséges, és nagyon jó eredményeket ért el. És fokozatosan először csak a saját környezetében, aztán az USA majd később az országban, majd később most már az egész világban olyan tényező, amit hát mondjuk nem lehet megkerülni. Most az, hogy ezt ki mire használja, és hogy és hogyan érvényesíti az ezzel járó jogokat, ugye az elej, a beszélgetés elején elej, mondtam, hogy ott... Tehát az úszó sportban, vagy a sportban a legjobbnak a legtöbbi áll, teljesen egyértelmű. Ez már egy másik kérdés. Én szerintem ő ezt a, vagy inkább azt mondom, hogy ő, mert ez nem csak ő, hanem azért ott most már ott van egy csapat. Én nem ki kihagyni a férjét, sőt, elsősorban nem szalak kihagyni a férjét a séntusokat. Tehát ők, ők érdekérvényesítés, egy, egy egészen másfajta érdekérvényesítési eljárást tanúsítottak, mint mondjuk az hogy korábban megszokott volna, mert azért volt nekünk azért többszörös olimpiai bajnokunk, ne beszéljünk, vagy előpontsal beszéljünk, Eger Szeri Krisztináról, vagy Dalnyi Tamásról, vagy Szabó Józsefről, vagy, vagy még a régiebbikről, akik szintén nagyon nagyok voltak, de, de másféleképpen érvényesítették akkor az ő érdekeiket. Ők ilyen módon, na most az, hogy a, hogy a, a gyárfás Tamásnak végül is mennie kellett, én szerintem ez valami, nem tudom, hogy miért, de valamilyen szinten egy személyes kívánsága volt ez a Katminkának, amit aztán végig is sikerült annyira, mert ez magában még nem lett volna olyan dolog, de valahogy megint csak azt mondja, a közvélemény, és az egész úgy ráhangolódott erre, hogy a végén. Egy az nagyon az Tamás... fontos kérdés is ebben szeretném állásfoglalnál. Akkor, amikor intézményesült hosszú katinka a magyar úszósport életében, és nem kizárólag az eredményei okán volt jelen, akkor ő egyébként ezekkel a megszólalásaival á. Az úszósportnak akart jót, és az egész közösséget támogatta B, csak és kizárólag saját magát helyezte előtérbe, és az úszósport egyébként nem volt különösebben jelentős C, elsősorban saját magával volt elfoglalva, de közben jelentősége volt valamilyen mértékben a hazai úszósportnak is. Hát először is, hadd helyesítsék, mert a, a az eredményei alapján küzdött össze magát. Nem, de én nem ezt kérdeztem. kérdeztem, az egyértelmű. Azt kérdezem, hogy a későbbi tevékenysége alapvetően milyen célt szolgálta a három közül? Hát szerintem C. Tehát ő, ő a saját érdekeit nyilván egyértelműen érvényesítette, de ugyanakkor úgy érezte, hogy a saját érdekei az úszósport érdekeivel egyen. Tehát ugyanaz. Azt kérdezem, Nos, tőle, igaz, hogy vagy nem igaz, egy más kérdés, de minden esetben én megjegyzem, hogy ő, ő nem akart. Tehát, Milyen mértékben lepett lepet az, meg azt téged, hogy az úszó sportból ki hogyan csatlakozott konzekvensen vagy inkonzekvensen hosszú katinkához ezen tevékenysége során? Hát ez nagyon meglepett olyan szempontból, hogy tulajdonképpen azok csatlakoztak hozzá, akik, mert azért a, a, ennek az egész önnek az ott a lényege, hogy, hogy nem, kaptak, nem kaptak eleget vagy többet kellett volna kapniuk, akik viszont a, maximálisan legtöbbet a kapták, tehát messze magasan, mint összes többi. Hogy miért, hogy személy szerint, abban sem vagyok egyébként teljesen biztos, hogy mondjuk ö, egy személy szerint mindenki egyetértett ezzel a dologgal, inkább az edzők, vagy esetleg a szakosztály, tehát vagy éppen abban egyeztek meg akkor már, hogy akkor a Tamásnak mennie kell, és akkor ennek kapcsán, még egy, egy csendes megérzés, hogy Katinka nem mondott semmit, csak írt. Tehát azért volt egy, egy, egy megjelenése, amikor összetérte ezt a bizonyos szerződést, akkor mondott. Azt szerintem nem sikerült annyira jól, és ezért innentől kezdve ő onnantól nem, nem mond, ő ír. Tehát ez leírja. Hát ezt szóval és szóval is tették, hogyha nem lehet neki kérdéseket föltenni, mert akkor arra már nem válaszol. De ez, ez egy nagyon fontos dolog egyébként, mert ő kinyilatkoztat. Ő, ő vele hát most mondhatom, hogy próbálj megbeszélgetni. Hát biztos, egyébként biztos lehetne másod, de erre nem hiszem. Ő, az, az, az Amikor az te dolog, a szövetségi de... kapitányságot elvállaltad, akkor mennyire kalkuláltál azzal, hogy lesz valaki, aki primus interpáres lesz? Én akkor már, akkor azt én tudtam, hiszen akkor már egy-néhány egy, alkalommal már átentem ezeken a, a problémákon, sőt, hát akkor már volt egy, egy tükféle beszélgetés is volt a kinkáékkal és aztán volt, már arra a szintre, hogy már akkor nem azt mondom, hogy nem beszélgetünk egymással, hanem ők már nem, nem beszélgettek velünk, vagy velem. De azt megelőzően azért volt, amikor... Értem, kérdő, de milyen teret, az, amikor mondta, ma valaki a Magyar úszósport Szövetségi kapitánya leszámítva XY-t? Na, igen, hát most már gondolod, hogy ez egy lehetetlenség. Egyébként a szövetséggel olyan szempontot tartotta a kapcsolatot, mert volt ott egy vagy összekötő, akin keresztül Emélettünk. De a dolog lényeg az, hogy te az egészet mégis fontosabb találtad annál, sem, mint hogy csak és kizálleg emiatt ne vállod a tisztséget. Nem, hát azt nem lehet. Hát azért ott, azért a magyar úszósport azért hogy nem hosszú katinka egyedül. Hát a magyar úszósport hosszú katinka is. Ő egy nagyon-nagyon nagy eredményeket Igen, és de azt az mindannyian láttuk, hogy van, azt, és... amilyen utat kitaposott magának hosszú katinka, azért másnaperceken belül mások is feltűntek ezen az úton. Mondhatni, ahogy ezt szokták mondani, próbálkoztak. Hát azon az úton nem, mert az lehet, hogy verbális... De azon nem, de, de azon, ami, amit az meg, ami, ami rést ütött a Magyar Huszon szövetségnek az egységes politikáján, sportpolitikáján, azon igen? Igen, az, hogy mellé ha arra gondolt, igen, de utána nem volt semmi effektív eredménye túl azon, hogy most lesz majd a közgyűlés, mert, mert átételesen ha a hosszú a Wiener Gustáv megmutatásában ilyen szempontból nem volt szerepe, de átételesen viszont az, hogy őt megválasztották, igen. Az, hogy egy, úgy tűnik, hogy egy rossz választás volt abban, igen. És onnantól kezdve ő félreállt. Tehát az volt az érdekes, hogy megmutatta egy És Tamást. Hát és szó, ott amit ő volna, az, az bekövetkezett. Igen, na de jó, de hát ennek az egy következménye van. Tehát én, én, én ezt mindig úgy fogalmaztam a, a, annak idején, a, hogy tehát lehetséges valakit ledönteni a trónról, vagy a... a de ha nem tudsz a helyébe állni, vagy nincs egy, egy, olyan hely, valaki, aki helyébe áll, akkor azért nem is rossz a Igen, hát, de ezzel, ezzel majd ezzel lezen... egyszer talán tisztában lesz. Jelen pillanatban úgy tűnik, hogy ez őt nem különösebben foglalkoztatja, és hozzáteszem, hogy a sport, hát, is... sport újságírókat a... se nagyon foglalkoztatja. Ez, hát, ez az én igen, szakmámat, ez az szakmámat tekintve. Ezzel nyert, kvázi ő. ő, ő ezzel, most, az előző kérdés... Ezt a részét én teljesen értem. Azt kérdezem tőle, hogy mekkorát vesztett a magyar úszósport, amiatt, hogy gyártás Tamásnak mennél. Kellett. Hát ezt most ez így nagyon ezt nem lehet, de, hogy a filmagy, pontosan kiszámítani. Én azt mondom azzal, hogy most itt tartunk, igen, ez vesztett. Ö, szerintem vesztett. Ö, még mindig az a helyzet, hogy keresik a helyet, tesét, vagy, a, vagy a helyébe valakit. Ö, nehéz dolog lesz. Tehát effektíve az úszós volt, tehát a versenyzők, mint ilyen az edzők és a versenyzők úgy tűnik, hogy tehát még működik a gépházban a a munka, és jó munkát végezni, hát eredmények lesznek, de az, hogy a, hogy a sportdiplomáciai szempontból, hogy egyáltalán azzal a fajta munkával, amivel egy elnöknek képviselni kell a Magyar Ruszfözetséget, hogy, hogy ki hogy fogja tudni csinálni, és tudja -e olyan szinten csinálni, mint gyártás Tavás, ez egy kérdés. Azt kérdezem, hogy én nem látok ilyet. Binárd Gusztál, minek következté lett elnök? Hát a közgyűlés. Oké, okay, de van, de, de találta meg? Az fradiból ból jel jelölhetnek elneknek, és a Fradi úszó szakottájából jelölték őt elneknek, hogy őt hogy találták meg, azt nem tudom. Hozzáteszem, hogy a Fradi úszó szakottája nem volt azért annyira meghatározó. De a Magyar Úszó Társadalomnak az a része, amelyik szavazati joga rendelkezett, miért mondott rá igent akkor? Mert meggyőző volt szerintem. Azt kérdezem Tehát tőled, ő... hogy akkor te evidens volt, Eh, hogy felajánlod a szolgálataidat neki is, miközben te egy árfás embernek számítottál, de sokkal inkább voltál a magyar úszósportnak egy kiemelkedő alakja, aki egyébként azt gondolta, vagy azt feltételezte, hogy önmagában az a tény, hogy az elnök más, attól még a tevékenységét folytathassa. Hát mi beszéltünk erről. Igen. Hát mondjuk, hogy a szolgálataimat nem föl, mert, Értem, ez mert, ez, mert, ez, mert én az úszósportot szolgálat nem az elnököt, a másik az, hogy, hogy viszont ugyanakkor arról én már nyíltan beszéltem vele, hát annak ellenére, hogy Katinka a Tamás fejét akarta, de ő egyébként ő mondta, hogy az egész úrszó szövetség elnökségének is úgy, ahogy menni kell, ami aztán egyébként meg nem történt meg, de én is éreztettem, szóval azt mondtam, hogy azért az úgy nem normális dolog, hogy az, a kapitány nem beszél a legjobb versenyzővel, vagy a legjobb versenyző nem beszél a szövetségkapitány, az nem állapot. Tehát neki már egyébként akkor megvolt az ő embere, tehát ezzel, hogy mondjam, nem árult elősen sem titkot, de ha egy más szempontból nézem az egészet, meg lehetett volna tenni azt is, hogy akkor Gyakás Tamás négy megy, jön XY-hoz, vagy Binerguszátnak hívták az egy másik kérdést, de rajta kívül, ez a bárki, és minden marad a régiben. Tehát idézőjelve, vagy, vagy, vagy, vagy nem tudom, hogy szokták ezt mondani, tehát az én fejemet hosszú akkor még nem kérték, később sem egyébként, de hát ezt én lehetőszerűen megelőztem azzal, hogy én akkor... Mekora pesztis vagy nélkül tudtál lemondani? Hát ö, ott volt egy... Na, az a, ezek után ö, a kialakult helyzet miatt én azt kértem egyébként akkor az, a Biner Husztávtól, meg az elnökségtől, rajta keresztül az elnökségtől, hogy ebben a helyzetben az én szövetségi kapitán, én csak úgy tudom a szövetségi kapitányságomat továbbvinni, hogyha az elnökség engem ebben megerősít. A szövetségi kapitán az elnökség erője neveti ki. Hogyha az elnökség engem megerősített volna a pozíciómba, ez nem azt jelenti, hogy több hatalmam van, hanem azt jelenti, igen, ha rest, e csak maradjál, mert igen, ez, ez rendben van, akkor én maradtam volna. De ez az elnökség, aki egyébként annak idején megválasztott, vagy helyben hagyta, hogy én legyek a szerzőségkapitány, ezt nem erősítette meg. Volt egy, egy szavazás, is annak nagy része végül is nem erősítettek meg. Ez nem lehetett egy jó érzés? Hát nem volt. Bizonyos szempontból, egyébként most pont erről írtam, hogy nem volt egy jó érzés, de ugyanakkor leszakasz rólam valami, ami, ami azért... Jó, úgy... én azt feltételezem róla, az alapján, amit róla tudok, hogy ez szakmailag, emberileg egyaránt megviselhetett téged, hiszen egyéb irány semmi nem történt, az elnök személyét leszámítva, ami indokolta volna ezt a lépést. A, tehát jól nem esett az, az biztos, de ugyanakkor én abszolút számol, ez teljesen reálisan ezzel számoltam. Jó, menj, jó menjünk tovább, Mind, most hogy... már hat percünk maradt. Azt kérdezem tőle, hát, hogy mennyire ment könnyen a Sóscsab a Hargitai András csere? Vagy abban neked már nem mondom. volt? Ne? Hát nagyon könnyen ment, hát a ezen az elnökségi ülésen, amikor egyébként nem csak tőlem, hanem a másik két kapitánytól is idézve megvonták a bizalmat, vagy nem erősítették meg őket, amikor ez megtörtént, tehát a, a Gellért Gábor és a Petroilán meg én, amikor beszámoltunk a sikerekről, a 2016 évi sikerekről, akkor ezt meghallgatták, jó, akkor innentől kezdve ezek nem lesznek szövetségkapitány, és innentől kezdve sors csak lesz a szövetségkapitány. Már akkor lett Azt kérdezem tőled, nem. hogy mibe bukott bele binnet, Gustav? Hát mert az egészet szerintem, én azt gondolom, hogy ezek a hírek jöttek, hogy ő úgy kezelt az egészet, mint egy. Mint egy mint Amikor egy azt mondtad, hogy olyan hírek jöttek, az azt jelenti, hogy te olyan mértékben szakadtál le az Úszó Szövetségtől, hogy ismét visszamentél a orvosnak, és csak távolról követed eseményeket? hogy én, én az általos szakmától nem szakadtam el, nem, nem, de igen, a... így, így volt, tehát én, én hát most minek oda? Ezt én tökéletesen értem, de nem kettünk beszélgetését hallgatják, ha, a ja, korábbi így, beszélgetését, hanem azt, amit most így, mondasz. január 8 Jó, 7, ott, ott, volt ott tartottunk, a... hogy vállalat... Kész, elmentem és kész. Úgy tekintett rá, mint egy vállalat, mondod. Igen, hát ezek tehát ígérgetések voltak, hogy így lesz, úgy lesz, hogy ez mégsem, Úgy történt... Olyan emberek, meghatározó edzőket és személyiségeket a, a, a, a, oda vitte a saját embereit, és ezek a, azokkal a meghatározó úszoszövetségben és az úszosfordul meghatározó szerepet töltő emberekkel nem olyan módon bántak, ahogy összes. Azt kérdezem Megtoktál, tőled, hogy Bínez Gustávnak ez a rövid elnöksége érdemben tudott-e rontani a magyar úszósport struktúráján, a személyi viszonyokon, mert egyébként a Vizes Világbajnokság a maga nemében siker volt, függetlattól, hogy több aranyíl ember reménykedtek, vagy ez az elnökség ilyen pusztítást nem tudott végezni? Nem, nem. Hát, nem. Szerintem ez olyan, hogy most itt minkább nyilván, a támaszom, hogy Oké, rendben van. Azt Én kérdezem érde. tőled, e, mekkora jelentősége van annak, hogy ki lesz az elnök, vagy annak van igazán jelentősége, hogy Bíned Gusztád nem lesz elnök, és szinte teljesen mindenki ki lesz az elnök? Hát nem mindegy. Tehát nyilván nem azt az elnöknek azért megnyugvást felhozni. Tehát az elnöknek ezeket a kérdéseket, Tehát azt kell az elnöknek most elérnie, hogy a magyar úszosportban, most csak az eredményei miatt beszélnek a magyar úszosport nem pedig azért most ki az elnök, ki Könnyű feladata lesz, vagy nehéz? Hát nagyon nehéz. Hát nagyon nehéz. Hát egyrészt egy Áfás után, egy Wiener úrszáv után, hát ott most mindenki meg egy ilyen centrummal egy ilyen fókuszban, hát mindenki águsztának kell nézni, hogy na, egy, ki lesz az, kettő, a következő nap mit fog csinálni, úgyhogy azért ez nagyon nehéz dolog. Ki lesz az? Én azt gondolom, én úgy érzékelem, hogy a vladásanyi, aki mellett a legtöbben állnak, akikkel én beszéltem. Azt kérdezem tőled, és... hogy mekkora esélyed van arra, hogy te az elnök mellett elnökségi tag legyen? Egy az ötvenhez. Ugyanis csak azért mondom, mert, mert ötven Na arra, néhány egyesület, hogy vállalj legalább elnökségi tagságot. Ezt ambivalány sem veszem, mert igenis mert van ebben jó is, meg rossz is. Valaki azt mondta nekem, hogy ha... Hogy elnökségi tag már ne legyek, mindegy, ez egy most egy kérdés, az úszos kortól igazából sosem fogok... Örülnél tenni, neki, hogy elnökségi tenni tag, tag lehetne. Hát, nem örülnék különösebben, de annak sem örülnék, hogyha, vagy annak sem, hogyha nem leszek, azt sem fog megbántani. Vagy bántani. És 50 elnöksé, az elnökségi az 50 jelentkező polva, legalábbis én ilyen fogadták el, köztük én is. Mennyi a... lesz viharos a vasárnap, vagy nem lesz az? Viharos lesz, hát persze. Hát az Elsősorban elnökségi... miért? Hát, azért, hát van azt három vagy négy, nem tudom hány elnök Ezek az elnökök egyébként olyan kampányt fognak ott folytatni, vagy lesz arra mód, hogy olyan hangulat alakuljon ki, mint egy országgyűlési választáson? Vagy azért azt túlzás? Hát azért azt túlzás, azért nem. Jó, de ott azért az, aki nem nyer, az meg fog sértődni és nem fogja támogatni a leendő elnököt? Hát ugye most itt ugye az elnökről beszélünk, meg, bocsánat, itt az a probléma, nem csak elnökségről beszélünk, az egész elnökségről, mert régebben csak egy meg egyéb ilyen dolgokról hol szó. Most az egész struktúra gyakorlatilag újraépítésre kerül. Nem hiszem, hogy ne támogatná. Tehát mondjuk, hogyha mondjuk az esetben egy Tene Attila, aki állítólag jelölt, ő győz, és akkor a vladásanyi nem, nem hiszem, hogy a vladásanyi ne támogatná szene Attilát, vagy éppen fordítva. Két perc maradt. Azt kérdezem tőled, hogy te, aki könyvet írsz, miről írsz, mikor jelenik meg, és miért gondoltad, hogy könyvet írsz róla? Hát azért ez megfogalmazott bennem, a egy évvel ezelőtt egyébként volt Vinczdorba, ahol az egész botrány kialakult, tehát az, hogy Áfás Tamás lemondott, stb. stb. És olyan sokféleképpen jelentek meg hírek, félremagyarázások, másképp látások. Én leírom azt, hogy én ezt az elmúlt időt, hogy hogyan láttam, hozzáteszem, onnantól kezdve, hogy ismét belekapcsolódtam. És azokkal a visszaemlékezésekkel, ami ezzel a Mi lesz a ég... Hát az a terv, hogy az utolsó cseppek. Mikor fog megjelenni? Hát, ha minden igaz, akkor karácsony van. Ott jó, hát hogyha a én jól még jól. a helyemen ülök, akkor mármint ezen a helyen, akkor mindenféleképpen ismét szeretnék vele beszélgetni. Őszintén sajnálom, hogy harmadik egyre beszélgetés nem jött létre. Örülök, hogy hallottalak, és őszintén sajnálom az apropót. Köszönöm szépen, de ez jó beszélgetés, volt, ez is azért. Köszönöm szépen. Szia. Minden jót neköszönöm. Neked is, meg az úszósportnak is, meg önöknek is. Ez volt a Kejfejöncsé 2017. szeptember 19-én kedden. Ha egyetlen műsort kéne felmutatnom, ami az én tevékenységemet illeti, büszkén vállalnám a mait, függetve attól, hogy örök erről milyen véleményen vannak. Természetesen örömmel venném, hogyha önök is csatlakoznának ahhoz, amit én megfogalmaztam, de az ön dicséreti bizonyos mértéken felül. Büdös minden műsor, kísérleti műsor, minden adás utolsó adás. Ha nem ez volt az utolsó adás, akkor holnap reggel ismét találkozunk. Ne felejtsék, 25-én hétfőn ismét. Nagyon messzülő jött ember az Akvárium Klub volt, bárjában, bakácsal Filippoval is velem feltetett önökkel, a belépés díjtalan, ha valaki meg akart találni. Távolról, annak a gmail.com.